Жорж Сант, Консуело, роман, переклад Віктора Бойка, читає Лілія Мироненко, розділ 66. Після того, як молоді люди познайомилися ближче, приязно розповівши одне одному подробиці свого життя, вони почали думати, як краще дістатися відня і яких варто вжити за заходів. Насамперед, вони виняли гаманці і порахували гроші. Консуело все-таки виявилася багачою за свого супутника, але їхніх об'єднаних капіталів вистачало тільки на те, щоб без особливих прикростей проробити шлях пішки, не страждаючи від голоду і не проводячи ночі просто неба. Ні про що інше – Нічого було й мріяти, і Консуело примирилася з цим. Одначе, незважаючи на філософський веселий настрій дівчини, Йосиф був стурбований і замислений. Що з вами? запитала вона. Ви, може, боїтеся, що я виявлюся для вас тягарем у дорозі, а я готова битись об заклад, що ходжу краще за вас. Ви все маєте робити краще. Відповів він Але мене тривожить зовсім не це Мене засмучує і лякає думка Що ваша молодість і краса Привернуть до вас жадібні погляди зустрічних А я малий і кволий І при всьому бажанні віддати за вас життя Не в змозі буду вас захистити Є про що думати, бідолашний мій хлопчику Припустимо, що я досить гарна і можу привернути погляди перехожих, але жінка, яка себе поважає, завжди зуміє вселити повагу своїм умінням триматися. Хоч ви потвора чи красуня, хоч ви молоді чи старі, зухвалі чи скромні, ви не можете почуватися в безпеці на цих дорогах, заповнених солдатами і всякого роду набродом. Відтоді, як укладено мир, Країна наповнена військовими, що повертаються до своїх гарнізонів, особливо добровольцями, любителями пригод, які в погоні за легкою наживою після демобілізації грабують перехожих, займаються вимаганням у сільських жителів і взагалі поводяться у провінції, як у завойованій країні. Бідність наша є для нас до певної міри захистом, але досить того, що ви жінка» щоб розбудити їхні звірячі інстинкти. Я серйозно думаю про зміну маршруту. Замість того, щоб іти на піс, як весь, місця розквартирування військ, через які постійно пересуваються демобілізовані солдати і інший набрід, який нічим одних від не відрізняється. Ми вчинимо розсудливіше, спустившись за течією тави гірськими, більш або менш, «Пустельними ущелинами, де ніщо не збудже жадібності цих панів і не штовхає їх до розбою. Ми пройдемо вздовж ріки до Рейхенау і вступимо в Австрію через Фредштадт. В Австро-Угорщині ми будемо під захистом поліції, менш безпомічної, ніж Чеська. Ви, значить, знайомі з цією дорогою? Я навіть не знаю, чи існує вона». Але в мене в кишені є маленька карта. Залишаючи пльзен, я припускав для різноманітності повернутися через гори і помандрувати. Що ж, нехай буде так, думка ваша мені до душі, сказала Консуело, розглядаючи розгорнуту Йосифом карту. Скрізь є стежки для пішоходів і хатини, готові дати притулок скромним людям і з порожньою кишенею. Дійсно, це гірське пасмо приведе нас до Втави, а далі воно тягнеться вздовж ріки. Це найбільше гірське пасмо Богемського лісу. Там розташовані його найвищі вершини, які слугують кордоном між Баварією і Чехією. Ми легко дістанемось до нього, орієнтуючись за цими вершинами». Вони вказують на те, що праворуч і ліворуч ідуть долини, які спускаються до обох провінцій. Позаяк тепер, слава Богу, ніщо не тягне мене до цього замку велетнів, що його ніяк не знайти. Я не сумніваюся, що зумію провести вас вірним і найкоротшим шляхом». «Ходімо ж», сказала Консуело, «я цілком відпочила». Сон і ваш чудесний хліб повернули мені сили, і я думаю, що сьогодні зможу пройти ще добрий дві милі. До того ж, хочеться якомога швидше піти з цих місць, де я все боюся зустріти кого-небудь зі знайомих. «Зачекайте», – мовив Йосиф, – «у мене майнула блискуча думка. Подивимось, яка». Якщо вам не гідко переодягтися чоловіком, ваше інкогніто забезпечене, і ви уникнете під час наших нічлігів усіх кепських припущень, які можуть виникнути на адресу дівчини, що подорожує вдвох із парубком. Думка непогана, але ви забуваєте, що ми не такі багаті, щоб робити покупки. Крім того, де знайти одяг по моєму зросту? «Бачите, сама ця думка, мабуть, не прийшла б мені в голову, якби я не мав із собою всього, що потрібно для її виконання. Ми з вами однакового зросту, що робить більше честі вам, аніж мені. А в мене в мішку є зовсім новий костюм, який цілком змінить вашу зовнішність. От історія цього костюма. Мені надіслала його моя мила мама». Думаючи зробити мені корисний подарунок і бажаючи, щоб я був пристойно одягнений, коли з'явлюся в посольство на заняття з панянками, вона вирішила замовити себе в селі вишуканий костюм по нашій тамтешній моді. Правда, костюм мальовничий і матерія гарна. Ось побачите, але уявляєте, яке враження я справив би в посольстві та яким вибухом сміху. Зустріла б мене племінниця пана Метастазіо, якби я показався у цьому сільському козакині і у цих широчезних збористих штанях. Я подякував бідній мамі за її добрий намір, а сам вирішив продати костюм якому-небудь нужденному селянинові або мандрівному акторові. Ось чому я й захопив його собою, але, на щастя, не знайшов нагоди збути. Тутешні жителі стверджують, що костюм старомодний, і запитують, польський він чи турецький. А одна года і трапилась, вигукнула, сміючись, консуело. Думка ваша чудова і мандрівна акторка цілком задовольниться вашим турецьким костюмам, штани, в якому, до речі, дуже схожі на спідницю. Купую його в вас, що правда, борг. А ще краще, з умовою, що ви відтепер стаєте касиром нашої скриньки, як висловлюється, кажучи про свою скарбницю, пруський король, і будете оплачувати мої шляхові витрати до Відня. «Там видно буде», – мовив Йосиф і поклав гаманець до кишені з твердим наміром не брати за костюм грошей. Тепер залишається переконатися, чи підійде вам костюм. Я зайду гену той гай, а вийдіть за скелю. Там скільки завгодно місця, і ви зможете переодягтися спокійно і в цілковитій безпеці. У такому разі виходьте на сцену, відповіла Консуело, вказуючи на гай, а я піду за лаштунки. Не встиг її шанобливий супутник тримаючи дане ним слово, заглибитися в гай, як дівчина, сховавшись за скелю, зайнялася своїм перетворенням. Коли Консуело вийшла зі сховища і глянула в воду джерела, що послужило їй дзеркалом, вона не без деякого задоволення побачила в ній пригарного селянського хлопчика, якого коли-небудь породила слов'янська раса. Її тонкі і гнучки, як очерець стан, оперізував широкий червоний пояс, а струнка немовусарне ніжка скромно визирала вищащі колодки з-під широких складок шаровар. Чорне волосся, яке вона уперто не пудрила, було обстрижене під час хвороби і тепер кільцями вилося навколо її обличчя. Вона розстріпала його рукою, додавши зачистці недбалого вигляду, що личить молоденькому пастушкові. Як акторка Консуело вміла носити будь-який костюм, а мімічний талант допоміг їй зобразити на лиці простодушність і дурість сільського хлопця. Вона настільки перетворилася, що до неї відразу повернулися безтурботність і мужність. Варто було Консуело вдягтися в театральний костюм, як вона звикла до ролі. Звичайне явище в акторів. Вона зовсім перевтілилася у зображуваний нею персонаж. Відчула себе безтурботним, сильним і спритним хлопчиськом, який з задоволенням удається до безневинного бродяжництва. Їй довелося тричі свиснути, перш ніж Гайден, який пішов у гаю далі, ніж було потрібно, чи то із шанобливості, чи то зі страху, Перед спокусою заглянути в розколену скелі Повернувся до неї Побачивши перетворену дівчину Він скрикнув От й захвату Хоча він і очікував побачити її зміненою Однак у першу хвилину Ледь повірив власним очам Це перетворення Разюче красило консуело І юному музикантові вона здалася Зовсім іншою Жіноча краса завжди збуджує у молодиків двоїсте почуття, задоволення, страху, а одяг, що надає жінці навіть в очах людей досвідчених певної таємничості і загадковості, відіграє чималу роль у неспокійній знемозі юнака. Йосиф був чистий душею, і хай, б там не говорили деякі його біографи, юнаком ценотливим, і боязким, я з ким? Він був осліплений, побачивши Консуело, що спала біля джерела розчервонілу від сонячних променів, що заливали її непорушну, ніби прекрасна статуя. Говорячи з нею і слухаючи її, він переживав досі невідчуте хвилювання, яке приписував захвату і радості настільки щасливої зустрічі. Але серце його... Прискорено билося всі ці чверть години, які він провів у далині від неї в лісі під час її таємничого перевдягання. Зараз хвилювання знову охопило його і, підходячи до Консуело, він вирішив сховати під маскою безтурботності і веселості нез'ясовану тривогу, що пробуджувалася в його душі. Настільки вдала зміна одягу, що немови справді Перетворила дівчину на юнака, раптово змінила також і душевний стан Йосифа. На перший погляд, здавалося, він був сповнений усе того ж братнього пориву жвавої дружби, що зненацька спалахнула між ним і його милим попутником. Та жага рухатися, бачити більше нових місць, теж презирство небезпек, які можуть зустрітися на шляху. Та ж заразлива веселість. Усе, що надихало в цю хвилину Консуело, захопило його. І вони легко, немов перелітні пташинки, рушили у путь лісами й долами. Одначе, пройшовши кілька кроків і помітивши за плачем у Консуело, прив'язаний до ціпка вузлики з речами, до яких додалося щойно зняти жіноче плаття, Йосиф забув що мусить уважати її хлопчиком. Між ними з цього приводу розгорілася суперечка. Консуело доводила, що він і так цілком достатньо навантажений своєю дорожньою торбинкою, скрипкою і зошитом градус ад -парнасум. Йосиф вже рішуче оголосив, що покладе вузли Консуело у свою торбинку, а вона нічого нести не буде. Дівчині довелося поступитись. Але в ім'я правдоподібності її ролі та для дотримання уявної між ними рівності, він погодився, щоб консуело несла на перев'язі його скрипку. Знаєте, говорила вона йому, домагаючись цієї поступки, необхідно, щоб у мене був вигляд вашого служника чи, принаймні, провідника, тому що я селянин, у чому неможливо засумніватись. «А ви – городянин!» «Який там городянин?» – мовив сміючись Гайдн. «Викопаний під майстер-перукаря Келлера!» Юнак був трохи засмучений, що не може показатися перед Консуело більш вишуканому одязі, ніж його висвіли від сонця і дещо пошарпаний у дорозі костюм. «Ні», – сказала Консуело, бажаючи утішити його, – «У вас вигляд знатного юнака, що розстринькав грошики татуся, і тепер повертається до рідної домівки з підручним свого садівника, співучасником його пригод. Мені здається, нам найкраще взяти на себе ролі, найбільш підходящі до нашого становища», – заперечив Йосиф. «Ми можемо видавати себе тільки за тих, ким я та й ви є в цю хвилину» тобто за бідних мандрівних акторів. А оскільки, звичайно, цього сорту люди одягаються, як можуть, у те, що знайдеться або виявиться по кишені, то рідко можна зустріти трубадурів, подібних до нас, які тягають по дорогах обноски якого-небудь маркіза чи солдата. о чого би нам з вами не носити? Мені чорний потертий костюм скромного вчителя, а вам – Незвичайний у цих краях одяг угорського селянина. Добре навіть у разі розпитувань сказали, що ми недавно мандрували в тих місцях. Я можу з виглядом знавця розводитися про знамените салоро Рау, нікому невідоме, і про чудове місто Гамбург, до якого нікому немає діла. Ну а вас завжди видасть ваша мила італійська вимова, і ви добре зробите якщо не будете заперечувати, що ви італієць і співак за професією. До речі, нам треба з вами придумати собі прізвиська, такий звичай. Ваше вже знайдено. Оскільки я італієць, я буду називати вас Беппо. Це зменшувальне від Йосиф. Називайте як хочете. У мене та перевага, що я невідомий ні під яким ім'ям. Ви інша справа, вам неодмінно треба прізвисько. Яке ж ви собі виберете? Та перше ліпше зменшувальне венеціанське ім'я, хоча б нело, мазо, ренц, дзото. О, ні. Тільки не це. вигукнула вона, коли в неї за звичкою зірвалося з язика зменшувальне ім'я Анзолето. Чому ж не це? запитав Йосиф, що вловив з якою пристрасністю вона відмовлялася від цього імені? Воно принесло б мені нещастя. Кажуть, є такі імена. Ну, то як же ми охрестимо вас? Бертоні. Це розповсюджене італійське ім'я. І щось на зразок зменшувального від Альберт. Сеньор Бертоні. Добре звучить. Мовив Йосиф, сілкуючись посміхнутися. Але те, що Консуело згадала про свого знатного нареченого, кинджалом устромилося в його серце. І дивлячись, як вона йде поперед нього легкою, невимушеною ходою, він сказав собі в розраду. А я ж зовсім забув, що вона хлопчисько. Розділ шістдесят сьомий. Незабаром вони вийшли на узлісся і попрямували на південний схід Консуело йшла з непокритою головою. Йосип, бачачи, як сонце обпалює її біле ніжне обличчя, хотів, але не зважувався висловити їй із цього приводу свою прикрість. Капелюх на ньому був далеко не новий, але він не міг запропонувати його дівчині, і почуваючи, що нічим не в змозі їй допомогти, не зважився заговорити про це, тільки засунув капелюх під пахву, але таким різким рухом, що це було помічено його супутницею. «О, дивна фантазія!» – зауважила вона. «Ви, мабуть, вважаєте погоду похмурою, а рівнину тінистою? Це нагадує мені про те, що моя власна голова не покрита, а оскільки я не завжди була розбещена благами життя». Мені довелося навчитися різними способами добувати їх собі без особливих витрат. Говорячи це, вона зірвала гілку дикого винограду і зігнула її у вигляді вінка. Вийшов капелюх із зелені. Ось тепер вона знову перестала бути юнаком, подумав Йосиф, і стає схожою на музу. Вони проходили селом. Помітивши крамницю, де продається всяка всячина, Йосип поспішно війшов до неї. Консуелу навіть на думку не спало навіщо, і незабаром вийшов, тримаючи в руці простенький солом'яний бриль і широкими піднятими з боків крисами, які носять селяни при Дунайській долин. «Якщо ви почнете так розкошувати», – сказала вона, надягаючи це придбання – «То ми, мабуть, залишимося з вами без хліба до кінця нашої подорожі?» «Вам залишитися без хліба?» – із жвавістю вигукнув Йосип. «Та я краще проситиму милостиню перехожих, замідяки перекидатимуся на площах. Узагалі вже й не знаю, що ще. Ні-ні, зі мною ви ні в чому не будете мати потреби». І бачачи, що його палка промова. Трохи дивує Консуело. Він додав, намагаючись стримати свої добрі почуття. «Подумайте тільки, сеньоре Бертоні, адже вся моя майбутність залежить від вас, моя доля в ваших руках і в моїх інтересах доставити вас цілою і неошкодженою до маестро Порпори». У Консуело навіть не виникло думки про те, що її супутник – може раптово в неї закохатися. Доброчесним і простодушним жінкам рідко спадають на думку такі припущення, що з'являються затев кокеток при кожній зустрічі. Можливо тому, що ті завжди жадають, щоб у них закохувалися. Крім того, дуже молода жінка зазвичай дивиться на чоловіка свого віку, як на хлопчика. Консуело була на два роки старшою гайдна, а він був такий малий і кволий, що йому ледве можна було дати років п'ятнадцять. Вона прекрасно знала, що насправді він старший, але їй і на думку не спадало, що його уява й почуття вже пробудилися для любові. Одначе, зупинившись перепочити і помилуватися чудесним краєвидом, які зустрічаються на кожнім кроці в цій гірській місцевості, вона помітила надзвичайне хвилювання свого супутника і перехопила його погляд, прикутий до неї в якомусь екстазі. Що з вами, друже Беппо? наївно запитала вона. Ви начебто чимось засмучені, і я не можу позбутися думки, що я вам завдаю клопоту. Не говоріть так, сумно вигукнув він. Невже ви такої поганої думки про мене? І відмовляєте мені в довірі і в дружбі, але ж я охоче віддав би за вас життя. У такому разі не сумуйте, якщо тільки у вас немає приводу для суму, яким ви не поділилися зі мною. Йосиф поринув у похмуре мовчання, і вони довго так ішли, аж поки він знайшов у собі сили перервати його. Поступово юнак усе більше й більше ніяковів. Він боявся, що таємницю його буде розгадано, але ніяк не міг знайти теми для поновлення розмови. Нарешті, зробивши над собою величезне зусилля, він мовив. «Знаєте, про що я серйозно подумаю?» «Ні, не здогадуюся», – відповіла Консуело, яка весь цей час була занурена у власні думки – і не бачила нічого дивного в його мовчанні. Я йшов і думав, от би добре повчитись у вас італійської мови, якщо тільки вам це не нудно. Минулої зими я почав вивчати цю мову по книгах, але оскільки вимову перейняти мені було ні в кого, я не насмілюся вимовити при вас ані слова. Тим часом я розумію все, що читаю, «І якби під час нашої подорожі ви потрудилися змусити мене позбутися фальшивого сорому і поправляли б мене на кожному слові, мені здається, що при моєму музичному слухові праця ваша не пропала б марно». «О, з величезним задоволенням!» – вигукнула Консуело. «Я люблю, коли люди не втрачають жодної дорогоцінної хвилини життя» аби поповнювати свої знання, а позаяк викладаючи, чижся сам, то нам обом безсумнівно буде корисно поправлятися у вимові цієї найвищою мірою музичної мови. Ви вважаєте мене італійкою. Насправді це не так, хоча я й говорю італійською мовою майже без акценту. По-справжньому ж добре, я вимовляю слова тільки в співі, і коли мені захочеться донести до вас усю гармонію італійських звуків, я буду співати важкі слова. Переконана, що погана вимова тільки в тих, у кого немає слуху. Якщо вухо ваше досконало вловлює відтінки, то правильно повторити їх – справа пам'яті. Виходить, це буде одночасно і урок італійської мови? І урок співу. вигукнув Йосиф, і урок, що буде тривати цілий п'ятдесят льє, із захватом подумав він. Якщо так, хай живе мистецтво, найменш небезпечне та найменш невдячне з усіх пристрастей. Урок почався відразу ж, і консуело, яка спершу ледве стримувала сміх що раз, як Йосиф, Вимовляв щонебудь по-італійському. Незабаром стала захоплюватися легкістю і старанністю, з якими він виправляв свої помилки. Тим часом юний музикант, жагуче бажаючи почути голос артистки і бачачи, що приводу до цього все не з'являється, пустився на хитрість, прикинувшись, начебто йому не вдається надати італійському «А» належної ясності і чіткості Він проспівав одну мелодію Лео Де слово «фелі чи та?» Щастя Повторювалося кілька разів Консуело не зупиняючись І ані трошки не задихаючись немов сидячи в себе за роялем Одразу ж проспівала цю фразу Кілька разів підряд При звуку її голосу З яким не міг зрівнятися Жоден голос того часу сильного, проникаючого в саму душу. Тремтіння пробігло по тілу Йосифа, і він з вигуком захвату судорожно стиснув руки. «Тепер ваша черга, спробуйте!» Мовила Консуело, не помічаючи його захопленого стану. Гайн проспівав фразу. «Та так добре, що його юний професор заплескав у долоні!» «Прекрасно!» сказала йому Консуело щирим сердечним тоном Ви швидко засвоюєте і голос у вас чудовий можете говорити про це що завгодно але сам я ніколи не зможу вимовити про вас жодного слова Та чому ж запитала Консуело Тут повернувшись до нього вона помітила на очах його сльози він стояв дохрускоту стиснувши пальці, як це роблять пустотливі діти і пристрасно захоплені чоловіки. «Давайте припинимо спів, сказала вона. «На зустріч нам їдуть вершники». «Ах, Боже мій! Так, так, мовчіть!» – вигукнув у нестями Йосип. «Не потрібно, щоб вони вас чули, а то зараз же зістрибнуть із коней». «І впадуть ниць перед вами!» «Цих палких шанувальників музики я не боюся!» «Це м'ясники, які везуть іззаду на крупа, телячі туші!» «Ах! насуньте нижче бриля! Відверніться!» Ревниво закричав Йосип, підходячи до неї ближче. «Нехай вони вас не чують і не бачать!» «Ніхто, крім мене, не мусить ні бачити, ні чути вас!» «Решта дня...» минула у серйозних заняттях у переміж із дитячою балаканиною. П'янка радість заливала схвильовану душу Йосифа, і він ніяк не міг вирішити, чи він найбоязкіший із закоханих, чи найрадісніший із шанувальників мистецтва. Консуело, яка здавалася йому то сонцесяйним кумиром, то чудовим товаришем, заповнювала все його життя, перетворювала всю його істоту. Надвечір він помітив, що вона ледь плететься. Втома взяла гору над її веселим настроєм. Незважаючи на часті привали під тінню придорожніх дерев, вона вже кілька годин почувалася зовсім розбитою. Але саме цього вона й домагалася, якби в неї не було навіть необхідності якомога скоріше покинути цей край. Вона й тоді, Прагнула посиленим рухом, напускною веселістю відволіктися від своїх душевних мук. Перші вечірні тіні, надаючи пейзажу смутного вигляду, розбудили дівчині болісні почуття, з якими вона так мужньо боролась, їй вимальовувався похмурий вечір у замку велотнів, і майбутня ніч, мабуть, жахлива для Альберта. Пригнічена своїми думками, вона мимоволі зупинилася біля підніжжя великого дерев'яного хреста, який був встановлений на вершині голого пагорба і, мабуть, позначав місце здійснення якогось чуда або лиходійства, пам'ять про яке зберегла легенда. «Жаль, ви дуже втомилися, хоч і намагаєтеся не показувати виду», – зауважив звертаючись до неї Йосиф але до привалу рукою подати. Я вже бачу там, у глибині ущелині, вогники якогось сірця. Ви, мабуть, думаєте, що в мене не вистачить сил понести вас, а тим часом, якби ви тільки побажали? Дитя моє, сміхаючись, відповіла вона йому. Ви дуже вже хвастаєтесь тим, що ви чоловік. Будь ласка, не дивіться так зверхню на те, що я жінка. І повірте, зараз у мене більше сил, аніж залишилось у вас самого. Я задихалася, піднімаючись по стежці. От і все. А якщо я зупинилася, то тому лише, що мені схотілося співати. «Слава Богу!» – вигукнув Йосип. «Співайте ж тут, біля підніжжя Христа, а я стану на коліна. Ну а якщо спів, і ще більше втомить вас. Це не буде довго, сказала Консуело, але в мене з'явилася фантазія проспівати одну строфу гімну, який я співала з матір'ю вранці та ввечері, коли нам попадалася серед полів каплиця або хрест, встановлений як отцей цей, біля перехрестя чотирьох доріг. Однак причина що спонукувала Консуелу заспівати, була ще більш романтичною, ніж вона це зобразила. Думаючи про Альберта, вона згадала про його, можна сказати, надприродну здатність бачити і чути на відстані. Вона жваво уявила собі, що всю саму хвилину він думає про неї, а можливо, навіть і бачить її, і, думаючи полегшити його муку, Спілкуючися з ним через простір і ніч, за допомогою улюбленої ним пісні, консуело піднялася на камені, що слугували під мурівком хресту, і повернувшись у той бік обрію, де мав бути замок велетнів, повним голосом заспівала строфу з іспанської духовної пісні «О консуело де меальма, о розрадо душі моєї». «Боже мій, Боже мій!» – сказав собі Гайден, коли вона замовкла. «Дотепер я не чув співу, я не знав, що значить співати. Та хіба бувають людські голоси, подібні до цього голосу? Чи почую я коли-небудь щось схоже на отримане сьогодні одкровення? О, музико! Свята музико! О, генію мистецтва!» «Як ти запалюєш мене? І як лякаєш?» Консуела спустилася з каменів, на яких вона стояла немо у Мадонна. У прозорій синєвій ночі чітко вимальовувався її витончений силует. У пориві натхнення вона в свою чергу, подібно до Альберта, уявила, що крізь ліси, гори і долини бачить його. Він сидить на скелі Жаху. «Спокійний, покірний, сповнений святої надії!» «Він чув мене!» – подумала вона. «Пізнав мій голос і свою улюблену пісню. Він зрозумів мене і тепер повернеться до замку, поцілує батька і спокійно засне. «Все добре!» – сказала вона Йосифу, не помічаючи його шаленого захвату. Зробивши кілька кроків, вона повернулася – і поцілувала грубе дерево хреста. Може, у цю саму мить Альберт з огляду на дивний, незрозумілий дар сприйняття відчув, мов би удар електричного струму, що розрядив напруженість його похмурої волі і приніс у найпотаємніші глибини його душі блаженне умиротворення. Можливо, що саме в цю хвилину він і впав, у той глибокий і благотворний сон, в якому на свою велику втіху застав його на світанку наступного дня страшенно стривожений батько. Сірце, вогники, якого наші подорожні помітили в темряві, насправді виявилося великою фермою, де їх гостинно зустріли. Родина добрих хліборобів вечеряла просто неба біля порога свого будинку. За грубим дерев'яним столом Куди їх посадили охоче Але без особливої привітності Їх ні про що не запитували Ледве навіть удостоїли погляду Ці добрі люди Стомлені довгим і пекучим робочим днем Їли мовчки, Насолоджуючись простою їжею Якої було вдосталь Консуело визнала вечерю чудовою І віддала їй належне а Йосиф забув про їжу, дивлячись на бліде благородне обличчя Консуело, що вирізнялося серед грубих засмаглих облич селян, покірних і тупих, у волів, що паслися на траві навколо них, пережовуючи їжу з не меншим шумом, аніж їхні хазяї. Кожен із тих, що вечеряли, наївшись і перехрестившись, ішов спати даючи можливість більш міцним віддаватися застільним утіхам, скільки їм заманеться. Тірки, но чоловіки встали за столу вечеряти сіли жінки, що прислужували їм разом із дітьми. Біж жваві, цікаві, вони затримали юних мандрівників і засипали їх запитаннями. Йосиф узяв на себе обов'язок пригощати їх заздалегідь заготовленими на такий випадок байками. Які, по суті, не так уже й далекі були від істини. Він видавав себе і свого товариша за бідних мандрівних музикантів. Який жаль, що сьогодні не неділя. зауважила одна з наймолодших дівчат. Ми без вашою допомогою влаштували танці. Вони задивлялися, що сили на консуело, вважаючи її за красення юнака. А та, щоб ліпше зіграти взяту на себе роль, кидала на них сміливі, зухвалі погляди. Спершу вона було зітхнула, уявляючи собі всю принадність цих патріархальних звичаїв, таких далеких від її неспокійного, бродячого життя. Але побачивши, як бідолашні жінки стоять позаду чоловіків, прислужуючи їм, а потім весело доїдають їхні недоїдки. Одні, годуючи груддю крихіток, інші, немов природжені рабині, облажаючи своїх синів-хлопчаків, дбачи насамперед перед про них, а потім уже про дочок і про самих себе. Вона зрозуміла, що ці добрі хлібороби – всього лише діти голоду і злиднів. Самці! прикуті до землі раби, плуга і худоби, і самки, прикуті до хазяїна, тобто до чоловіка, затворниці, вічні служниці, приречені працювати без відпочинку та ще переживати хвилювання й муки материнства. З одного боку, над ними стоїть власник землі, що пригноблює або грабує робітника, котрий за свою тяжку працю немає навіть найнеобхіднішого. З іншого боку, і страх, що передаються від хазяїна до орендаря та прирікають останнього. Суворо й скнаристо ставитися до своєї родини та власних потреб. І тут це уявне благополуччя почало здаватись їй лише наслідком отупіння від злигоднів або заціпаніння від утоми. І вона сказала собі, що краще бути артистом або бурлакою, ніж власником маєтків чи селянином, адже з зволодіння як землею, так і снопом жита, пов'язані і несправедлива тиранія, і похмуре поневолення жадібністю. «Хай живе свобода!» – сказала вона Йосифу по-італійському, в той час як жінки галасливо мили і прибирали посуд, а неймічна баба – немов машина – Вертіла колесо прядки На свій подив Йосип почув, що деякі селянки Так-сяк балакають по німецькому Він довідався від них Що глава родини Хоч і селянин на вигляд Є дворянином за походженням Що він здобув якусь освіту І у молодості Мав невеликий статок Але війна за австрійську спадщину Зовсім розорила його І не бачачи іншого виходу щоб підняти своє численне сімейство, він став фермером сусіднього аббатства. Це аббатство страшенно оббирало його. Він щойно виплатив за архієрейське право на митру, тобто податок, що стягується імператорським казначейством із релігійних громад при кожній зміні єпископа. Фактично, цей податок сплачувався тільки васалами – і орендарями церковних володінь понад власні їхні повинності та інші дрібні побори. Робітники, що працювали на фермі, були кріпаками, але аж ніяк не вважали себе більш нещасними, ніж їхній хазяїн. Коронним відкупником був єврей, його випровадили за батства, якому він дошкуляв, і він узявся за хліборобів що терпіли від нього ще більше, ніж від апатства. Цього ранку він саме зажадав від них суму, що становила заощадження декількох років. Пригноблюваний і католицькими священниками, і євреями, збирачами податків, бідних хлібороб не знав, кого з них більше ненавидіти і боятися. «Бачите, Йосифе!» – сказала Консуело своєму товаришеві. «Чи не мала я рації, говорячи, що лише ми з вами багаті в цьому світі, адже ми не платимо податків за свої голоси і працюємо тільки коли нам заманеться?» Надійшов час лягати спати. Консуело була до того стомлена, що заснула на ослоні біля входу. Йосип скористався цією хвилиною і попросив господиню надати їм поліжку – Ліжко, дитя моє. вигукнула вона, посміхаючись. Добре, якщо ми зможемо дати вам одне, а ви вже як-небудь улаштуєтеся на ньому вдвох. Ця відповідь змусила почервоніти бідолашного Йосифа. Він глянув на консуело, але, побачивши, що вона нічого не чула, переборов своє хвилювання. Мій товариш дуже стомився. І якщо ви зможете поступити йому хоч яким-небудь ліжком, ми за нього заплатимо, скільки ви побажаєте. Мені ж досить кутка в клуні або корівнику. Ну, якщо цей хлопчик не здужає, то ми з людинолюбства дамо йому ліжко в спільній кімнаті. Три дочки наші ляжуть разом на одній. Але скажіть вашому товаришеві, щоб він поводився сумирно і пристойно, а то мій чоловік і зять сплять у тій же кімнаті і швидко зуміють його напоумити. Я відповідаю за скромність і порядність мого товариша, тільки треба довідатися, чи не зволіє він спати на сіні, ніж у кімнаті, де так багато народу. І от бідолашному Йосифу мимохід довелося розбудити сеньора Бертоні, щоб повідомити його про пропозицію господині, Проти його очікування Консуело зовсім не злякалася. Вона знайшла, що поза як дівчата сплять в одній кімнаті з батьком і зятем, то і їй буде там безпечніше, ніж де-небудь в іншому місці. І сказавши добраніч Йосифу, вона прослизнула за чотири коричневі вовняні фіранки, що приховували призначене їй ліжко, і там, ледве встигнувши роздягнутися, заснула найміцнішим сном Розділ 68. Проспавши кілька годин у важкому заціпанінні, Консуело прокинулася від якогось шуму, що не припинявся З одного боку стара бабуся, чиє ліжко майже торкалося її ліжка надривалась від пронизливого кашлю. З іншого боку Молода жінка годувала груддю дитину і заколисувала її співом. Хропіння чоловіків нагадувало ричання. Маленький хлопчик плакав, сварячись зі своїми трьома братами, що лежали на одній з ним постелі. Жінки підвелися, щоб утихомирити їх, і своїми докорами й погрозами наробили ще більше галасу. «Безперервний рух! Дитячі крики! Бруд!» Ядушливе повітря, наповнене густими, сморідними випарами Стали до того гидні консуело, що терпіти довше їй було не сила Одягнувшись потихеньку, вона дочекалася хвилини, коли всі вгомонилися Вийшла з будинку і почала відшукувати куточок, де б можна було поспати до ранку Їй здавалося, що вона краще засне на свіжому повітрі Всю минулу ніч вона йшла і тому не помітила про холоди, хоча клімат цього гірського краю був набагато суворішим, аніж навколо замку велетнів. Та й сама вона була у пригніченому стані, протилежному тому збудженню, в якому тікала з замку. Консуело відчула озноб і взагалі їй страшенно нездужалося. Зі страхом стала вона думати про те, що позаяк із самого початку їй так погано, то, мабуть, вона не витримає, якщо доведеться кілька днів підрядити, а потім іще не спати вночі. Хоч вона й дорікала собі за те, що звикла до розкоші замку і стала принцесою, але в цю мить за годину гарного сну віддала брешту життя. Не насмілюючись повернутися в будинок, і з остраху розбудити і потревожити господарів. Вона почала розшукувати вхід до клуні, але замість неї натрапила на напіввідчинені двері корівника і напомацьки пробралася в нього. Там панувала глибока тиша. Вважаючи приміщення порожнім, Консуело простяглася в ясла, повних соломи, теплота і здоровий запах яких здалися їй чудовими. Вона починала було вже засинати, коли відчула на чолі чийсь гарячий, вологий подих, що негайно ж зник. Потім почулося сильне сопіння і ніби стримане бурчання. Прийшовши до тяму від переляку, консуело розгледіла в досвітних сутінках довгасті постаті і два страшних роги над своєю головою. То була красуня-корова – що, просунувши голову крізь грати і здивовано обнюхавши дівчину, жахом відсахнулася, консуело забилася подалі в кут, аби не заважати тварині, і приспокійно заснула. Вухо її незабаром звикло до всіх звуків хліва, до брязкоту ланцюгів, які зачіпляють об кільця, до мукання корів, до тертя рогів об дерево ясел. Вона не прокинулась навіть, коли робітниці прийшли виганяти корів у двір, аби на відкритому повітрі подоїти їх. Хлів спорожнів. У куті, куди забилась Консуело, було так темно, що її не помітили, і сонце вже піднялося, коли вона розплющила очі. Потопаючи в соломі, Консуело ще кілька хвилин насолоджувалася своїм благополуччям. І раділа, почуваючись відпочилою та зміцнілою, готовою знову легко і безтурботно вирушити в дорогу. Вискочивши з ясел, аби розшукати Йосифа, вона відразу побачила його. Він сидів на яслах навпроти. «Ви завдали мені чимало клопоту, дорогій сеньор Бертоні, Сказав він, коли дівчата повідомили мене, «Що вас немає в кімнаті, і вони не знають, де ви поділись?» «Я заходився всюди вас шукати, і нарешті в розпачі прийшов сюди, де й провів ніч. І от, на свій великий подив, знайшов вас тут. Я вийшов з будинку, коли ще тільки світало, і не уявляв собі, що ви перебуваєте в купі соломи під носом у цих тварин, які могли вас поранити». «Справді, сеньоро, ви занадто відважні і зовсім не думаєте про небезпеку, на яку себе наражаєте». «Яку небезпеку, милий мій Бепо? З усмішкою запитала Консуело, простягаючи йому руку. «Ці славні корови не такі вже люті тварини, і я налякала їх більше, ніж вони мене». «Але, сеньоро!» Притишивши голос, заперечив Йосип, «Ви серед ночі забираєтеся в перше ліпше місце, і інші люди, крім мене, могли бути в цьому хліві, який-небудь грубий холоп або бурлака, менш анабливий, аніж ваш вірний і відданий Беппо. Подумайте тільки, якби замість тих ясел, де ви спали, ви потрапили в сусідні і в них замість мене». Розбудили б якого-небудь солдата або неотесаного мужика. Консуело почервоніла при думці, що спала так близько від Йосифа і зовсім наодинці з ним у сутінках. Але ця зніяковілість тільки посилила її довіру і дружбу до славного юнака. «Бачите, Йосифе!» – промовила вона. «Небо не залишає мене і у моїй нерозсудливості!» Поза як воно привело мене до вас, проведіння вчора вранці послало мені зустріч із вами біля джерела, коли ви запропонували мені хліб, довіру і дружбу. Воно ж у цю ніч віддало під ваш захист і мій безтурботний сон. Тут вона зі сміхом розповіла йому, як кепсько провела ніч у спільній кімнаті з гучною родиною фермера і як добре та спокійно було їй серед корів. «Виходить правда», – помітив Йосип, «що в худоби і приміщення краще, і звичаї не такі грубі, як у людини, що доглядає за нею». Саме про це думала я, засинаючи в яслах. «Ці тварини не збудили в мені ні страху, ні відрази». І я дорікала собі за те, що набула таких аристократичних звичок. Тепер товариство мені подібних і зіткнення з бідністю стали для мене зовсім нестерпними. Тому, хто народжений в убогості, не варто було б, зустрівшись знову з недостатком, почувати ту презирливу відразу, якій я піддалась. І якщо серце не зіпсоване в атмосфері багатства... Звідки ця зніженість, що спонукала мене сьогодні вночі втекти від смороду й духоти, метушні й гомону, цього жалюгідного людського виводка? Річ у тому, що оханість, чисте повітря та лад у будинку законна і настійна потреба всіх вибраних натур, відповів Йосип, хто народжений артистом, тому властиве відчуття прекрасного. Відчуття добра і відрази до всього грубого і потворного. А обогість потворна. Я теж селянин, і батьки мої народили мене під солом'яним дахом. Але вони природжені артисти. У нашому крихітному бідному будиночку чисто. Він добре обставлений. Правда, наша бідність межувала з достатком. Тоді, як крайня нужда, можливо, заглушає все, навіть саме бажання зробити своє життя кращим. Бідолашні люди, мовила Консуело, якби я була багатою, зараз би спорудила їм будинок, а якби я була королевою, то позбавила б їх усіх цих податків, ченців, євреїв, які їм дошкуляють. Якби ви були багаті, ви б не подумали б про це, а народившись королевою, не мали б такого бажання. Такий уже світ. Виходить, світ дуже поганий. Налихо так. Якби не було музики, що переносить душу в світ ідеалу, людині, яка усвідомлює, що відбувається в земній юдолі, довелося б убити себе. Юдоль це місце, де страждають, мучаться, терплять нестатки. Убити себе легко, але це корисно тільки самому самогубцеві. Ні, Йосифе, треба й багатому залишатися людяним. А позаяк це, очевидно, неможливо, то варто було б принаймні всім біднякам бути артистами. Зовсім непогана думка, Йосифе, якби всі нещасні розуміли. І любили мистецтво настільки, що змогли б опоетизувати убогість. Тоді б самі собою зникли бруд, розпач, самоприниження. І багаті не дозволяли б собі так зневажати і нехтувати бідняків. Усе-таки до артистів почувають деяку повагу. «А, ви перша людина, що подала мені таку думку?» Вигукнув Гайдн. Виходить, «У мистецтва можуть бути завдання дуже серйозні, дуже корисні для людства. А ви думали дотепер, що воно є тільки розвагою?» «Ні, але я вважав його хворобою, пристрастю, грозою, що вирує в серці, полум'ям, яке спалахує в нас і переходить від нас до інших. Якщо ви знаєте, що таке мистецтво...» «Скажіть мені!» «Скажу тоді, коли це для мене самої стане зрозуміло. Але можете не сумніватися, Йосифе. Мистецтво – велика річ. А тепер ходімо і глядіть, не забудьте скрипки вашого єдиного надбання, джерела вашого майбутнього багатства. І вони заходились укладати провізію для легкого сніданку» вирішивши насолодитися ним на травичці в якому-небудь романтичному куточку. Коли Йосиф витяг гаманця, щоб розплатитися, господиня всміхнулася і без усякої манірності, рішуче, відмовилася від грошей. Хоч як умовляла її Консуела, жінка була непохитна, вона навіть стежила за своїми юними гістьми, щоб вони не сунули потихеньку дітям якої-небудь монетки. «Не забувайте!» сказала вона нарешті з деякою зарозумілістю Йосифу, що продовжував наполягати, що мій чоловік – однородження дворянин. І повірте, нещастя не принизило його до того, щоб брати гроші за виявлену гостинність. Така гордість! Здається, мені дещо перебільшеною, зауважив Йосип своїй супутниці, коли вони вийшли на дорогу. У ній, мабуть, більше пихи, ніж любові до ближнього. А я бачу в цьому тільки любов до ближнього. Мені дуже соромно, і серце моє наповнюється каяттям при думці, що я, бачте, не змогла примиритися з незручностями цього будинку де не побоялись обтяжити і принизити себе присутністю такого бурлаки, як я. Ах, проклята витонченість, дурна зніженість розпещених дітей. Ти не дуга, тому що робиш здоровими одних на шкоду іншим. Ви занадто близько приймаєте до серця все, що відбувається на нашій землі, мовив Йосип. Мені здається, така велика артистка, як ви, має бути холоднокровнішою і байдужішою до всього, що не має відношення до її професії. У трактирі Клатау, де я почув про вас і про замок велетнів, говорили, що граф Альберт Рудольштад при всіх своїх дивацтвах – великий філософ. Ви відчули, сеньоро, що не можна водночас бути артистом і філософом, тому-то ви кинулися на втіки. Не думайте так багато про людські нещастя. Краще повернімося до наших учорашніх занять. Охоче, але перш ніж почати, дозвольте вам зауважити, що граф Альберт хоч і філософ. А куди більш великий артист, аніж ми з вами? Правда? Виходить, у нього є все – щоб бути коханим, зітхнувши, мовив Йосиф, усе, на мій погляд, окрім бідності і низького походження, відповіла консуело. Непомітно для себе підкуплена увагою з боку Йосифа, спонукувана його наївними запитаннями, які він задавав тремтячим голосом, вона захопилася і досить довго і з задоволенням розповідала йому про свого нареченого. Докладно відповідаючи на кожне запитання, вона поступово повідала йому про всі особливості почуття, викликаного в неї Альбертом. Можливо, настільки виняткова довіра до юнака, з яким вона познайомилася тільки напередодні, була б недоречною за всяких інших обставин. І дійсно, лише настільки незвичайні обставини – Могли породити її Хай там як Консуелу піддалася Непереборній потребі Самі пригадати Всі достоїнства свого нареченого І повірити його дружньому серцю І розповідаючи Дівчина з задоволенням Подібним до того Який відчуваєш Пробуючи свої сили Після серйозної хвороби Зрозуміла, що любить Альберта Більше, ніж думала коли обіцяла йому докласти всіх старань, щоб любити тільки його одного. Тепер, удалені від нього, Консуело могла дати волю своїй палкій уяві, і все, що було в характері Альберта прекрасного, шляхетного, гідного, з'являлося перед нею в більш яскравому світлі, бо над нею вже не тяжіла необхідність прийняти занадто поспішно безповоротне рішення – Гордість дівчини не страждала більше. Позаяк її не могли обвинуватити в чистолюбстві, вона втекла, відмовилася від усіх благ, пов'язаних із цим шлюбом, і могла не соромлячись і не червоніючи віддатися любові, що владно опанувала її душу. Ім'ян золето жодного разу не зірвалося з її вуст, і вона з радістю помітила що їй навіть на думку не спало згадати про нього, коли вона розповідала Йосифу про своє перебування в Чехії. Звірення ці, можливо, недоречні та безрозсудні, виявилися надзвичайно своєчасними. Йосиф зрозумів, наскільки душа Консуело серйозно захоплена любов'ю і неясні надії, що мимоволі зародилися в ньому. Розсіялися як сон. Юнак постарався заглушити в собі навіть сам спогад про них. Наговорившись до сходчу, обоє примовкли і години дві йшли, не проронивши жодного слова. Йосиф твердо вирішив відтепер бачити в своїй супутниці не чарівну сирену або небезпечного загадкового товариша по обурлакуванню, а тільки велику артистку. І шляхетну жінку, чия дружба й поради могли якнайдоброчинніше вплинути на все його життя, бажаючи відповісти відвертістю на відвертість, а також прагнучи створити подвійну перешкоду власним палким почуттям, він відкрив їй свою душу і розповів, що також не вільний, і, можна сказати, навіть є нареченим. Роман Гайдна був не настільки поетичний, як Роман Консуело, але тому, хто знає його кінець, відомо, що він був не менш чистий і не менш шляхетний. Юнак мав дружні почуття до дочки свого великодушного хазяїна, перукаря Келера. і той, помітивши їхню безневинну любов, сказав йому якось, «Йосифе, я довіряю тобі, ти, здається, Любиш мою дочку, і вона, бачу, небайдужа до тебе. Якщо ти так само чесний, як працьовитий і вдячний, то ставши на ноги, будеш моїм зятем. Сповнений гарячої вдячності, Йосиф дав слово, і хоча ні трошки не був закоханий у свою наречену, вважав себе зв'язаним на все життя. Розповідав він про це зі смутком якого був не в змозі здолати, порівнюючи своє становище з п'янкими мріями, тому що від мріян цих йому доводилося відмовитись, Консуел ж побачила в цьому смутку симптом глибокої, непереборної любові до дочки Келера. Гайд не посмів переконувати її, а її повага, її впевненість у порядності й чистоті Беппо завдяки цьому тільки зросли. Отже, їхня подорож тривала спокійно, не супроводжуючись небезпечними спалахами, які цілком можливі, коли юнак і дівчина обоє приємні, розумні, перейняті взаємною симпатією, вирушають у двотижневі мандри в умовах цілковитої волі. Хоча Йосиф і не любив дочки Келлера, він дав змогу консуело сприймати чесне ставлення до даного ним слова за вірність люблячого серця. Часом у грудях його вирувала буря, але він так умів з нею справлятися, що снотлива його супутниця, відпочиваючи під охороною юнака, який, ніби вірний пес оберігав її глибокий сон на вересі в хащі лісу. Крокуючи з ним поруч, по пустельних дорогах, у далині від людського погляду, ночуючи часто в одній з ним клуні або печері, жодного разу не запідозрила ні його внутрішньої боротьби, ні величі його перемоги над собою. Коли в старості Гайн прочитав перші книги сповіді Жан-Жака Руссо, він посміхнувся крізь сльози. Згадавши свою подорож з Консуело Богемським лісом, де супутниками їх були трепетна любов і побожна цнотливість. Але одного разу чеснота юного музиканта все-таки зазнала тяжких випробувань. Коли погода була гарною, дорога легкою, і місяць яскраво світив, вони йшли вночі, тому що це був найкращий і найбільш надійний спосіб подорожі, що рятував від ризику набрести на невдалу ніч ліг, а вдень вони робили привал у якому небудь тихому, затишному містечку, де й проводили час, висипляючись, обідаючи, балакаючи і займаючись музикою. Тільки но з настанням вечора починало тягти холодком, вони, повечерявши і зібравши речі, вирушали в дорогу і йшли до світанку. У такий спосіб вони уникали стомлюючої ходьби в жару, допитливих поглядів, бруду постоялих дворів і витрати грошей. Але коли дощ, що зачастив у підвищеній частині Богемського лісу, де бере свій початок Волтава, змушував їх шукати притулку, вони ховалися де тільки могли, то в хатині селянина, то в сараї, якої не садиби, вони намагалися не зупинятись в харчевнях, де, звичайно, могли б легше знайти притулок, бажаючи уникнути неприємних зустрічей, грубих натяків і скандалів. І от якось увечері, ховаючись від грози, вони зайшли до хатини пастуха Кіз, який, побачивши гостей, лише гостинно позіхнув і, вказавши на кошару, мовив. «Гайда насінник!» Консуело, як зазвичай, забилася в найтемніший закуток, а Йосип збирався було влаштуватися віддалік, в іншому кутку, але наткнувся на ноги сплячого чоловіка, що грубо огризнувся. Слідом за прокльонами, якийсь просоня пробурмотав сплячий, почулася ще й лайка. Йосип, злякавшись такої компанії, знайшов консуело і схопив їй за руку, боячись якби хто-небудь не ліг між ними. Спочатку вони хотіли було негайно ж піти, але дощ лив як із відра по дощатому даху сараю, та до того ж усі знову заснули. «Зачекаємо, поки пройде дощ», – прошепотів Йосиф. «Ви можете спати спокійно, я не заплющу очей і буду поруч. Нікому на думку не спаде, що тут жінка». Але як тільки погода стане більш або менш стерпною, я вас розбуджу, і ми втечемо звідси. Консуелу далеко не заспокоїлась, але піти тепер було, мабуть, іще небезпечніше. Пастух і його гості могли звернути увагу на те, що молоді люди бояться залишатися з ними. Це могло здатись їм підозрілим, і коли б виникли в них злі наміри... Вони могли вирушити слідами двох подорожан Або напасти на них Зваживши все це Консуело притихла Але під пливом цілком зрозумілого страху Просунула руку під руку Йосифа Невсипуща дбайливість якого Вселяла їй довіру Обоє не спали І коли дощ перестав Зібралися було йти Як раптом почули Як незнайомці заворушились Устали і почали тихенько перемовлятись якоюсь незрозумілою його віркою. Піднявши і завдавши на плечі важкий вантаж, люди вийшли, обмінявшись із пастухом декількома словами по німецькому, з яких Йосиф зрозумів, що вони займаються контрабандою, і хазяїн утаємничений це. Була північ, сходив місяць, і консуело при світлі його променів, що косо падали. В двері вловила близьк зброї в той момент, коли контрабандисти ховали її під свої плащі. Майже негайно сарай спорожнів. Пасту залишив їх двох із ізгайдно. Він пішов разом із контрабандистами, щоб провести їх гірськими стежками та вказати перехід через кордон, відомий за його словами, лише йому. «Тільки здумай обдурити нас! При першій же підозрі я розкраю тобі череп!» – сказав йому один із цих людей, з дуже енергійним, суворим обличчям. То були останні слова, почуті Консуело. Підмірними кроками контрабандистів грав і хряскав іще кілька хвилин, але потім шум сусіднього струмка, що здувся від зливи. Заглушив їхні кроки І вони завмерли вдалині Ми даремно боялись їх Мовив Йосип, не випускаючи руки Консуело І все ще притискаючи її до своїх грудей Ці люди більша, ніж ми, уникають людських очей Тому-то ми з вами і наражалися на небезпеку Відповіла Консуело Ви добре зробили що не відповіли на їхні лайки, наткнувшись на них у темряві. Вони прийняли вас за свого, інакше вони, мабуть, запідозрили б у нас пигунів, І нам би це так не минулось. Але тепер, слава Богу, боятись нема чого. Нарешті ми самі. Спіть, сказав Йосип, відчувшись прикрістю, що Консуело відпустила його руку. Я не засну. І на світанку ми підемо звідси. Консуело втомилася більше від страху, ніж від ходьби. Вона так звикла спати під захистом свого друга, що зараз же заснула. Але Йосип, який також звик після хвилювань засинати біля неї, цього разу не зміг ні на хвилину зрімнути. Рука Консуело, що цілий дві години поспіль, тремтіла в його руці. Хвилювання викликане страхом і ревнощами, знову розбудили всю силу його любові. Останні слова, які засинаючи пробурмотіла Консуело, нарешті ми самі. Все це сколихнуло в ньому палку пристрасть. Замість того, щоб із поваги до Консуело піти, як зазвичай, у глиб сараю, він, бачачи, що вона замерла і не ворухнеться, залишився біля неї. Серце його так голосно калатало, що якби не заснула Консуело, вона почула б його удари. Усе хвилювало його. Сумовитий шум струмка, стогінь вітру в ялина, місячні промені, що пробивалися крізь щілини даху та падали на бліде, обрамлене чорними кучерями лице Консуело. І нарешті те моторошне грізне, що повідомляється природою серцю людському, коли життя навкруги первісне і дике. Йосип почав було заспокоюватися і засинати, як раптом відчув, мов би дотик чиїхось рук до своїх грудей. Він підхопився із сіна і наткнувся на малесеньке козеня, що тулилося до нього, щоб погрітися. Йосип приголубив його і сам, не знаючи чому, заходився цілувати, зрошуючись лізьми. Нарешті розвидніло. Побачивши присвітлі благородне чоло і серйозні спокійні риси Консуело, юнак засоромився своїх мук. Він підвівся і пішов до джерела, щоб освіжити в його крижаних струменях обличчя та голову. Здавалося, йому хотілося очистити свій мозок від гріховних думок, які затуманили його. Консуело незабаром приєдналася до нього і почала вмиватися так само весело, як проробляла це щоранку, намагаючись струсити із себе вагу сну і хоробро освоїтися з ранковим холодком. Її здивувало засмучене обличчя Гайдна. О, цього разу, друже Бепо, ви гірше за мене справляєтеся з утомою і хвилюваннями Ви бліді, як ці білі квіти, що моби плачуть, схилившись над водою Зате ви свіжі, як ці дивовижні дикі троянди, що начебто сміються здовж берегів Відповів Йосиф Хоч вигляд у мене й немічний, але я не боюся втоми а от хвилювання, сеньоро, я справді не вмію переносити. Весь ранок був смутний, коли ж вони зробили привал на чудесному лузі під покровом дикого винограду, щоб підкріпитися хлібом і горіхами, Консуело, бажаючи з'ясувати причину його похмурого настрою, закидала його такою безліччю наївних запитань, що він не міг утриматися від спокуси. Повідати їй про глибоке невдоволення собою і своєю долею. Ну, якщо вже вам так хочеться знати, будь ласка, я думаю про свою нещасну долю. Адже з кожним днем ми все більше наближаємося до відня, де я зв'язав себе обітницею на все життя у той час, як серце моє не лежить до цього. Я не люблю своєї нареченої і відчуваю. Що ніколи не полюблю її, однак я обіцяв і стримаю слово. «Та чи може це бути?» – вигукнула вражена Консуело. «У такому разі, мій бідолашний Беппо, наші долі, що здавалися мені багато в чому такими схожими, насправді зовсім протилежні. Ви біжите до нареченої, яку не любите, а я тікаю від нареченого» якого люблю. Дивна доля, одним вона дає те, що їх страшить, а в інших віднімає найдорожче. Говорячи це, вона дружньо потисла йому руку, і Йосиф чудово зрозумів, що слова її продиктовані аж ніяк не народженою підозрою щодо його нерозсудливості чи бажанням провчити його. Але завдяки цьому урок виявився ще більш діювим. Вона співчувала його нещастю і сумувала разом з ним. У той же час щирі слова, що вирвалися, здавалось, із самої глибини її серця, були доказом того, що вона любить іншого, самовіддано і непохитно. То в останній спалах більше пристрасть до консуело. Не мучила Йосифа. Він схопив скрипку і, з силою, вдаривши по ній смичком, постарався забути цю бурхливу ніч. Коли вони знову вирушили в дорогу, він уже зовсім зрікся своєї нездійсненної любові і під час подальших подій відчував до своєї супутниці тільки найдужчу, найвідданішу дружбу коли Консуело, бачачи Йосифа похмурим, намагалась утішити його ласкавими словами. Він говорив їй, не турбуйтеся про мене, хоч я й приречений не любити своєї дружини. У мене, принаймні, є почуття дружби до неї, а дружба може цілком замінити любов. Я розумію це краще, ніж ви гадаєте. Розділ Шістдесят Гайден ніколи не мав підстав жалкувати про цю подорож І про душевні страждання, з якими йому доводилося боротись Тому що за все своє життя не одержував більш прекрасних уроків італійської мови І такого досконалого уявлення про музику У довгі години відпочинку, проведені в гарну погоду, цілковиті самотності під покровом богемського лісу. Наші юні артисти виявили одне перед одним увесь свій розум, усю свою талановитість. Хоча в Йосифа Гайдна був прекрасний голос і виступаючи як півчий, він навчився відмінно володіти ним, хоча він грав на скрипці і ще на декількох інструментах. Проте слухаючись півконсуело, він незабаром зрозумів, Наскільки вона вища від нього за майстерністю, зрозумів, що й без пурпори вона змогла б зробити з нього гарного співака, але чистолюбство і здібності гайдна не обмежувалися цим жанром мистецтва. Консуело, помітивши, що, хоча й слабкий співак, він так правильно і так глибоко розуміє теорію, сказала йому якось з усмішкою: не знаю вже, чи добре я роблю. Навчаючи вас співу, адже якщо ви захопитеся кар'єрою співака, то чого доброго, загубите в собі більш високе обдарування. А ну жбо, подивимося ваш твір. Незважаючи на тривалі і серйозні заняття контрапунктом із таким великим учителем, як Порпора, я навчилася лише розрізняти, що талановите, а що ні. Сама ж я ніколи не змогла б створити нічого серйозного, тому що навіть якби набралася сміливості дерзнути, у мене не вистачило б на це пороху. Якщо ж є у вас здатність до творчості, ви мусите обрати саме цей шлях, а до співу і до гри на інструментах ставитись як до чогось допоміжного. Річ у тім, що після зустрічі з Консуело Гайн почав мріяти про кар'єру співака, Іти за нею, жити біля неї, раз у раз зустрічатися з нею в її бродячому житті. Стало за ці дні, його палким бажанням. Через це йому не хотілося показувати їй свій твір, хоча він завершив його перед від'їздом до пльзена і захопив із собою. Йосиф однаково боявся і здаватися їй посередністю в цьому жанрі, і виявити талант, що спонукало б її не погодитися з його прагненням стати співаком. Зрештою він поступився і дав вирвати в себе таємничий зошит. То була невелика фортепіанна соната, що призначалася для його юних учнів. Консуело почала з того, що прочитала сонату очима. Йосиф був вражений, дивлячись, як вона з першого погляду прекрасно схоплює річ не мовчує її у виконанні. Потім Консуело змусила зіграти деякі пасажі на скрипці і сама проспівала ті, що були доступні для голосу. Не знаю, чи вгадала Консуело в за цією дрібничкою майбутнього творця сотворіння світу і стількох інших великих творів. Сотворіння світу – це ораторія гадна, написана ним 1717. 98-го року, на текст, складений Лідлі за поемою Мільтона «Трачений рай». Але вона відчула в ньому великого музиканта і, повертаючи йому ноти, сказала «Кріпись, Бепо, ти видатний артист і можеш стати великим композитором, якщо працюватимеш. У тебе безсумнівно є ідеї, а з ідеями і знаннями можна далеко піти». Здобувай же знання і постарайся не сваритися з Порпорою, хоча у нього й важкий характер, але саме такий учитель тобі потрібен. А про сцену забудь. Твоє місце не там. Твоя зброя перо. Не ти мусиш слухатись, а до тебе мусять прислухатися. Коли можеш бути душею, нащо ж перетворюватися в одне із наряд? Отож бо Майбутній маестро, киньте правляти своє горлечко трелями і каденціями. Вам треба знати, як їх розставити, а не як виконувати. Це вже дайте змогу мені, вашій покірній і підвладній вам служниці, що претендує на першу жіночу роль, яку ви зволите написати для сопрано. О, консуелу де міальма! У захваті вигукну окрила ненадіями Йосиф. «Писати для вас, бути зрозумілим вами, переданим у вашому виконанні, які перспективи слави і чистолюбних мріянь ви відкриваєте переді мною. Але ні, це марення, це божевілля. Учіть мене співати. Я краще постараюся передати думки так, як їх розумієте і почуваєте ви» ніж кладати у ваші божественні вуста звуки, не варті вас. «Ну-ну, досить церемоній», – мовила Консуело. «Спробуйте зімпровізувати небудь на скрипці або голосом, так, аби душа тримтіла на вустах і на кінчиках пальців. Я послухаю і дізнаюсь, є у вас іскра Божа, чи ви тільки спритний учень?» Який несвідомо запозичує в інших. Гайдн підкорився, не без задоволення переконалася вона, що музична його освіта не така вже велика, і що імпровізації його за думкою молоді, прості й свіжі, вона все більше й більше підбадьорювала його і відтепер вирішила займатися з ним співом лише для того, щоб він міг користуватися ним. Для своєї роботи вони почали розважатися виконанням маленьких італійських дуетів. Гайн відразу вивчив їх на пам'ять і з її голосу. Якщо до кінця подорожі в нас не вистачить грошей, так хочеш не хочеш, нам доведеться виспівати на вулицях, сказала вона йому. Та й поліція може побажати перевірити наші таланти прийнявши нас за волоцюг, кишенькових злодіїв. А таких нещасних бідолаг, що ганьблять наше ремесло, предосить. Будемо ж готові до всього. Мій голос на низьких контральтових нотах може зійти за голос несформованого молодика. Вам же варто розучити на скрипці акомпанемент до кількох моїх пісень. Побачите, це зовсім непогано права. У цих народних жартівливих пісеньках багато вогню і самобутнього почуття, а мої старовинні іспанські пісні просто геніальні, справжні алмази-самородки. Маестро, скористайтеся ними. Ідеї народять ідеї. Заняття ці були сповнені принадністю для гадна. Можливо, вже тоді зародилася в ньому думка створити ті милі дитячі п'єски, які він згодом написав для театру маріонеток маленьких принців Естергазі. Естергазі – це родина австро-угорських магнатів, на службі в яких Гань перебував із 1761 року. Консуело вносила в ці заняття стільки веселощів, грації, пожвавлення і дотепності, що до милого юнака повернулася дитяча жвавість і безтурботне щастя, і забувши любовні мрії, прикрості, занепокоєння, він жадав тільки, щоб дорожні уроки ніколи не скінчилися. Ми не збираємося тут простежити крок за кроком, подорож Консуело і Гайдна. Мало знайомі зі стежками Богемського лісу, ми могли б дати невірні вказівки – поклавшись тільки на свою пам'ять. Досить сказати, що перша половина подорожі загалом була більш приємна, ніж важка, поки не сталося події, яку ми не можемо обійти мовчанням. Починаючи із самого витоку Втави, наші герої весь час трималися північного берега ріки, що здавався їм менш людним і більш мальовничим. Так вони йшли, протягом цілого дня глибокою щелиною, яка похило спускалася в тому ж напрямку, що й Дунай. Але дійшовши до Шенау, вони помітили, що гірське пасмо в цьому місті переходить у плоскогір'я і пошкодували, що не пішли протилежним берегом уздовж іншого гірського пасма, що поступово підвищуючись, йде в бік Баварії – ці лісисті гори буяли природними притулками і поетичними куточками в набагато більшій мірі, ніж долини Чехії. Під час своїх денних привалів у лісі Гайдн і Консуело бавилися ловом пташок сірцями і наклей, і якщо прокинувшись, вони виявляли у своїх пастках дрібну дичину, то відразу просто неба смажили набагаті схмизу Плоди свого полювання І визнавали страву чудовою. Життя дарувалось лише солов'ям На тій підставі, Що ці співочі пташки Їхні побратими. Наші милі подорожні Заходилися шукати брід, Але ніяк не могли знайти його. Ріка була швидка, З крутими берегами, Глибока і до того ж Здулася від дощів. Нарешті вони натрапили на пристань, біля якої стояв на причалі човник під наглядом хлопчика. Якийсь час вони вагалися, не наважуючись підійти. Вони бачили, що кілька людей уже випередили їх і домовляються щодо переправи. Потім людиці попрощалися. Трує попрямували вздовж північного берега Лтави. А двоє війшли в човен. Ця обставина змусила Консуело прийняти рішення. «Підемо хоч праворуч, хоч ліворуч. Нам не уникнути зустрічі», сказала вона Йосифу. «Так уже краще переправитися на той берег, як ми цього хотіли». Гайд усе ще вагався, запевняючи, що в цих людей підозрілий вигляд, різкий тон у розмові і взагалі грубі манери. Але ось один із них – мов бажаючи спростувати це несприятливе враження, зупинив човняря і, поманивши Консуело добродушно-жартівливим жестом, звернувся до неї по-німецькому. «Аго! Дитя моє, ідіть сюди! Човен не дуже перевантажений, і якщо хочете, можете переїхати з нами!» «Дуже вдячні вам, пане!» – відповів Гайдн. Ми скористаємося вашим дозволом. Ну, діти мої, стрибайте, сказав той, що спершу звернувся до Консуело. Товариш називав його паном Мейєром. Йосип, тільки носівши в човен, помітив, що обидва незнайомці дуже уважно і з великою цікавістю поглядають то на Консуело, то на нього. Але обличчя пана Мейєра дихало добротою і веселістю. Голос у нього був приємний, манери чемні, а волосся і батьківський вигляд вселяли Консуело довіру. «Ви музикант, дитя моє?» запитав її пан Мейер трохи згодом. «До ваших послуг, ласкавий пане!» відповіла Консуело. «Ви теж?» запитав пан Мейер Йосифа і указуючи на Консуело, Додав, «Це, звичайно, ваш брат?» «Ні, пане, мій друг», – сказав Йосиф. «Ми навіть не однієї з ним національності, і він погано розуміє по-німецькому». «І з якої ж він країни?» – продовжував допитувати пан Мейєр, все поглядаючи на консуело. «З Італії, пане», – відповів знову Гайден. «Хто він? Венеціанець?» «Генуезець римлянин, неаполітанець чи калабрієць?» – допитувався пан Мейєр із незвичайною легкістю, вимовляючи кожну із цих назв відповідним діалектом. «О, пане, ви, я бачу, можете говорити з будь-яким італійцем!» – відповіла нарешті Консуело, боячись затятим мовчанням звернути на себе увагу. «Я з Венеції!» «Дивовижний край!» – вів далі Меєр, негайно ж переходячи на розмову, рідної для Консуелого Віркою. «Ви давно звідти?» «Усього півроку. І ви мандруєте по світу, граючи на скрипці?» «Ні, він акомпонує на скрипці», – відповіла Консуело, вказуючи на Йосифа. «А я співаю. І ви не граєте ні на якому інструменті?» Ні на гобої, ні на флеті, ні на тамбурині. Ні, мені це зовсім не потрібно. Але якщо ви музикальні, ви легко навчилися чи не так? Звичайно, якби це знадобилося. А ви про це не думаєте? Ні, я волію співати. І ви маєте рацію, одначе вам доведеться взятися за це або хоча б тимчасово перемінити професію. «Чому ж, пане?» «Та тому, що голос ваш, якщо вже не почав, то незабаром почне ламатися. Скільки вам років? Чотирнадцять, п'ятнадцять? Не більше?» «Так, близько цього». «Ну, так не мине й року, як ви заспіваєте жабою. І далеко ще не відомо, чи обернетеся ви знову на солов'я». Для хлопчика завжди небезпечний перехід від дитинства до юності. Іноді буває так. Виросте борода, а голос пропаде. На вашому місці я вчився б на флеті. З нею завжди заробиш на шматок хліба. Там видно буде. А ви, шановний, граєте тільки на скрипці? Звернувся пан Мейєр. До Йосипа по-німецькому. «Пробачте, пане!» – відповів Йосип, у свою чергу переймаючись довірою до доброго Мейєра, що зовсім не збентежив Консуело. «Я граю потрошку на кількох інструментах». «На яких же, приміром?» «На клавесині, арфі, флеті. Потроху на всіх пробую грати, тільки не випадає нагода повчитися». І з такими талантами ви зовсім даремно блукаєте великими дорогами. Це тяжке ремесло. Товаришеві вашому, що й молодший, і слабкіший за вас, це зовсім не під силу, він уже кульгає. Ви це помітили, сказав Йосиф, який теж прекрасно бачив, що супутниця його накульгує, хоч вона й не зізнавалася, що ноги в неї опухли, «І болять!» «Я добре бачив, з якими труднощами він допхався до човна», – сказав Меєр. «Що поробиш, пане?» – мовив Гайден, приховуючи під виглядом філософської байдужості свою прикрість. «Народжуєшся ж не тільки для благ, і коли доводиться страждати – страждаєш. А хіба не можна жити і щасливіше, і пристойніше?» Улаштувавшись на одному місці Неприємно, що такі розумні і скромні юнаки Якими ви мені здаєтеся Займаються бродяжництвом Повірте людині, у якої є діти І яка цілком імовірно Ніколи більше не зустрінеться з вами Друзі мої Таке життя сповнене непригод Убиває і розбещує людину «Запам'ятайте мої слова!» «Спасибі за добру пораду, пане!» Мовила, ласкаво усміхаючись Консуело. «Можливо, ми не скористаємося!» «Нехай почує вас Господь, мій маленький гондольєре!» Сказав пан Мейер Консуело, що машинально за народною венеціанською звичкою схопила весло і почала ним гребти. Човен пристав до берега, Зробивши досить великий гак через швидкий плин, пан Меєр приєзно попрощався з молодими музикантами, побажавши їм доброго шляху, а його мовчазний супутник розплатився з човнярем, не дозволивши молодим людям заплатити за себе. Чемно подякувавши своїм супутникам, Консуело та Йосиф почали підніматися стежкою, що вела до гір. Тоді як обидва незнайомці пішли в тому ж напрямку, тримаючись низького берега ріки. «Цей пан Меєр, здається, гарна людина», – мовила Консуело, востаннє глянувши на нього зверху, коли той уже зникав з очей. «Упевнена, що він прекрасний батько. Він допитливий і балакучий», – зауважив Йосип. «Я дуже радий, що ви позбулися його розпитувань». Він говіркий, як усі люди, що багато подорожують, судячи з того, з якою легкістю він володіє різними говірками, цей меєр, справжній космополіт. Звідки він може бути родом? Вимова в нього саксонська, хоча й нижньоавстрійською говіркою він розмовляє дуже добре. Мені здається, він із північної Німеччини, певно, прусак. Тим гірше для нього. Не люблю прусаків, а короля Фрідріха, після всього, що я про нього чула в замку велетнів, люблю ще менше, ніж його народ. Король Фрідріх, Фрідріх ІІ, 1712-1786, Король Прусії провадив агресивну зовнішню політику, був ініціатором і учасником війн, які виникали в Європі. В роки його володарювання, реформи Фрідріха II, указ про віротерпимість, регламентацію друку та інші, що мали на меті укріплення пруського абсолютизму, створили йому репутацію освіченого монарха. Пруські літератори та історіографи іменували Фрідріха II великим, наділяли його рисами ідеального володаря-філософа, поборника гуманності та справедливості. У такому разі ви добре будете почуватись у Відні. У войовничого короля-філософа там немає прихильників ні при дворі, ні серед населення. Розмовляючи таким чином, вони добулися до лісової хащі і пішли стежками, які то губилися серед сосун, то звивалися по схилу гірського амфітеатру. Консуело визнала ці герцинські Карпати скоріше гарними, ніж величними. Вона багато разів подорожувала в Альпах і тому аж ніяк не приходила від навколишнього в захват, як Йосип, що вперше бачив такі високі гори, і якщо в юнаку все викликало захоплення, то супутниця його була більш схильна до мрійливості, до того ж Консуело в той день Відчувала велику втому і робила величезні зусилля, щоб приховати це, боячись засмутити Йосифа, який і без того занадто турбувався через неї. Вони поспали кілька годин, а потім, перекусивши і позаймавшись музикою, перед заходом сонця знову вирушили в дорогу, але незабаром Консуело була змушена зізнатися, що нічний перехід їй не під силу. Хоча вона, подібно до героїні Дилій, довго занурювала свої витончені ніжки в кристальні струмені джерела. Ніщо не допомагало. П'яти були занадто зранені камінням. Налихо місцевість виявилася зовсім пустельною. Ні хатини, ні монастиря, ні куреня. Йосиф впав у вічай. Було занадто холодно щоб ночувати просто неба. Нарешті, крізь вузький прохід, між двома пагорбами, вони побачили біля підніжжя протилежного схилу, вогники. Долина, куди вони спустилися, розташована була вже в Баварії. Але місто, що виднілося, було набагато далі, ніж вони припускали. І засмученому Йосифу здавалося, що з кожним кроком Місто все більше відсувається від них. На довершення нещастя хмари заволокли все небо і незабаром зарядив дрібний холодний дощ. Дощова завіса зовсім сховала вогники від поглядів наших подорожан так, що спустившись не без труднощів і ризику до підніжжя гори, вони не знали, куди йти. Дорога на щастя виявилася досить рівною. І вони продовжували, весь час спускаючись, плентатись по ній. Як раптом почули шум зустрічного екіпажа, Йосиф, не вагаючись, окликнув проїжджих, аби з'ясувати, що це за місцевість і де тут можна знайти притулок. «Ви хто такі?» Пролунав йому у відповідь грубий голос, і слідом за цим почувся звук зведеного курка. «Геть! «А то розкраю череп! Нас нема чого боятися!» – відповів Йосиф, не бентежачись. «Подивіться самі! Перед вами двоє дітей, які просять лише вказати їм дорогу!» «Ге-ге!» – вигукнув інший голос, у якому консуело зараз же пізнала голос ласкавого пана Меєра. «Та це ж мої ранкові юні шибеники!» «Пізнаю вимову старшого!» «І ви теж тут, гондольєре?» – додав він по-венеціанськи, звертаючись до консуело. «Так», – відповіла вона також по-венеціанськи, «ми заблукали і просимо вас, добрий пане, вказати нам замок або станю, де ми могли прихиститися. Скажіть нам, якщо знаєте». «Ех, бідні мої хлопці!» Відповів Меєр, ви щонайменше за дві милі від будь-якого житла. У цих горах вам не знайти собачої будки, але мені жаль вас. Сідайте до мене в екіпаж, я можу без особливого збитку для себе дати вам два місця. Ну, не царемонтеся ж, залазьте. Ви справді занадто добрі, пане, сказала Консуело, розчулена привітністю. Цієї гарної людини. Але ж ви їдете на північ, а нам треба до Австрії. Ні, я їду на захід. Не більше, ніж за годину я довезу вас до Біберека. Там ви переночуєте, а завтра зможете добратись до Австрії. Це навіть скоротить вам шлях. Ну, наважуйтесь, якщо не хочете мокнути під дощем і затримувати нас. Сміливіше! «Нема чого вагатися!» Прошепотіла Консуело Йосифу. І вони сіли в екіпаж. У ньому, як вони побачили, сиділо троє, двоє попереду. Причому один з них правив, а третій, пан Мейєр, займав заднє місце. Консуело забилася в куточок, Йосиф сів посередині. Екіпаж був шестимісний, просторий, міцний. Кінь! Великий сильний, якого підганяла енергійна рука, знову пустився рисю, дзенькаючи бобанцями і нетерпляче поводячи вухами. Розділ семидесятий. «Що я вам казав?» – вигукнув пан Мейер, відновлюючи просторікування, перервані вранці. «Ну, чи може бути ваше і неприємніше ремесло?» Коли світить сонце, це начебто прекрасно, але воно ж не завжди світить, і ваша доля так само мінлива, як погода. А чия доля немінлива і несумнівна, мовила Консуело, коли небо немилостиве проведіння посилає на нашому шляху добрих людей, так що в цю хвилину нам не доводиться на нього скаржитися. У вас гарна голова». Мій друже, відповів Меєр, ви з цієї дивовижної краши, де всі розумні. Але повірте мені, ні ваш розум, ні прекрасний голос не перешкодять вам загинути від голоду в сумовитих австрійських провінціях. На вашому місці я шукав би щастя багатій цивілізовані краші під протягуванням великого володаря. Якого ж? запитала здивована Консуело. Та не знаю, Далебі, мало її хіба. Але хіба королева Угорщини, невелика монархиня? Втрутився в розмову Гадн. Хіба в її державі не можна знайти протегування? Ну, звичайно, відповів Меєр. Але ви не знаєте, що її величність Марія Терезія ненавидить музику, а бурлак іще більше. Тому, якщо ви з'явитеся у вигляді трубадурів на вулицях відня, ви будете негайно вигнані. У цю хвилину консуело знову побачила неподалік нижче дороги, вогники, які раніше вже миготіли перед ними, і сповістила про це Йосифу. А той, звернувшись до пана Меєра, висловив бажання зійти і добратися до цього нічлігу ближчого, ніж бюберах. «Як? Ви сприймаєте це за вогники? Вони, звичайно, справді вогні, але тільки висвітлюють вони не житло, а небезпечні болота, де чимало мандрівників заблудилося і загинуло. Доводилось вам коли-небудь бачити блукаючі болотні вогні? Я багато разів бачив їх на венеціанських лагунах і часто на маленьких озерах у Чехії». Відповіла Консуело, «Отож, діти мої, те, що ви бачите, там у далині, такі ж блукаючі вогні». Пан Меєр довго ще переконував молодих людей у необхідності де-небудь твердо влаштуватися, говорив про відсутність усякої можливості знайти засоби до життя у Відні, не вказуючи, однак, місця, куди він радив би їм вирушити». Спочатку Йосип, вражений його наполегливістю, злякався, що не здогадується їхній супутник про те, що консуело жінка, але приязне становлення до неї, як до хлопчика, його поради не валандатися по дорогах, а подорослішати, стати військовим, заспокоїли його щодо цього, і він переконав себе, що предобрий меєр, один із тих обмежених людей, які, страждаючи від настирливих ідей, повторюють цілий день яку-небудь першу ліпшу думку, що вранці в них промайнула в голові. Консуелор сприймала його чи то за шкільного вчителя, чи то за лютеранського пастора, одержимого ідеями виховання, моральності і прозелітизму. Через годину у цілковитій темряві вони приїхали до Бібераха, Екіпаж заїхав на постоялий двір, де негайно ж двоє якихось чоловіків, откликавши мейєра в бік, вступили з ним у розмову. Коли вони війшли потім до кухні, де консуело з Йосифом грілися біля грубки і просушували свій одяг, юнак опізнав у них тих самих двох чоловіків, які розсталися з Мейером біля перевозу, коли той, залишивши їх на лівому березі Волтави, Сам переправився через ріку. Один із них був одноокий, а в іншого хоча були й двоє очей, однак обличчя від цього аж ніяк не здавалося привабливішим. Той, що переправився з Мейєром через ріку і їхав з молодими людьми в екіпажі, також приєднався до них. Четвертий же не показувався. Вони перемовлялися говіркою, незрозумілою навіть для консуело, яка знала стільки мов. Пан Мейєр, очевидно, користувався серед них авторитетом і у всякому разі впливав на їхні рішення, бо після досить жвавої наради напівголосно Мейєр висловив свою думку. І всі вийшли за винятком одного, котрого Консуело в розмові з Йосифом назвала мовчальником, того самого, що не розставався з Мейєром. Гайдн збирався було вже скромно повечеряти зі своєю супутницею на краєчку кухонного столу, коли пан Мейєр, підійшовши до них, запросив їх до свого столу і так при цьому добродушно наполягав, що вони не зважилися відмовитись. Мейєр повів їх до їдальні, де вони потрапили на справжній бенкет, так принаймні здалося бідолашним молодим людям позбавленим усіх цих ласощів під час своїх п'ятиденних, далеко нелегких мандрів. Однак Консуело взяла у вечері дуже стриману участь. Розкішний стіл Мейєра підлесло виставлення до нього прислуги, велика кількість вина, що поглиналося як ним, так і його супутником. Усе це починало міняти думку дівчини – про пасторські чесноти їхнього амфітріона. Амфітріон – це чоловік Алкени, матері Геракла. Ім'я його стало загальним завдяки комедії Мольєра, де амфітріона виведено гостинним хлібосольним господарем. Особливо обурювало її прагнення Меєра змусити Йосифа та її саму пити вина більше, ніж їм хотілося. Так само, як і вульгарні жарти, які він відпускав, не дозволяючи їм додавати води до вина. І ще більшим занепокоєнням помітила вона, що Йосип із неуважності чи з бажання підкріпитися налягав на вино і ставав більш компанійським і жвавим, аніж їй того хотілося. Нарешті виведена з терпіння тим – що Йосиф не звертає уваги на її підштовхування ліктем з метою застерегти його від надмірної пиятики. Консуело відняла в нього склянку в той момент, коли пан меєр збирався знову наповнити її. Ні, пане, ні, мовила вона, дозвольте не наслідувати вас, нам це зовсім не личить. Дивні ви музиканти. вигукнув меєр, сміючись, з відвертою безтурботністю. Музиканти і непитущі. Перших таких зустрічаю. А ви, пане, також музикант? Звернувся до нього Йосип. Ручаюся, що так. Чорт мене забери, якщо ви не капельмейстер при дворі якого-небудь саксонського принца. Можливо, відповів посміхаючись Мейєр. Ось чому, діти мої. Я й почуваю до вас симпатію. Якщо ви, пане, великий музикант, то відмінність між вашим талантом і талантом бідних вуличних співаків занадто велика, щоб вони могли зацікавити вас, заперечила Консуело. Серед бідних вуличних співаків зустрічається більше талантів, аніж гадають, сказав на це Мейєр. І багато є великих музикантів, навіть капельмейстерів, найперших, навіть капельмейстерів, найперших володарів світу, які почали з того, що ви спіювали на вулицях. А коли я вам скажу, що не далі, як сьогодні вранці, між дев'ятою і десятою годинами, я чув два чарівні голоси, що ви спіювали на лівому березі Влтави, гарний італійський дует під прекрасний і дуже вмілий акомпанемент на скрипці. І втрапилося це в той час, коли я снідав із друзями на пагорбі. Коли ж гори почали спускатися музиканти, що зачарували мене, я вражений був, побачивши двох бідних дітей. Одного вдягненого маленьким селянином, іншого дуже милого, простого, але досить непоказного на вигляд. Не конфуйтеся і не дивуйтеся, друзі мої, моїм добрим почуттям, і випиймо за муз наших спільних і божественних покровителів. Пане маестро, радісно вигукнув зовсім скорений Йосип, хочу випити за ваше здоров'я. О, я впевнений, ви справжній музикант, поза як ви прийшли в захват от таланту. Мого друга, сеньора Бертоні. Ні, ви більше не питимете, сказала виведена з терпіння Консуело, вириваючи в нього з рук склянку. І я також, додала вона, перекидаючи свою. Ми живемо тільки нашими голосами, пане професоре, а вино голос. Ви маєте, значить, заохочувати в нас тверезість, а не споювати нас. Ну, що ж, ви міркуєте розсудливо, сказав Мейєр, ставлячи на середину столу графин, який він дотепер ховав за спиною. Так будемо берегти голос. Відмінно сказано. Ви розсудливі не по літах, друже Бертоні, і я радий, що ви, пробувавши вас, переконався у вашій високій моральності. Ви далеко підете. Про це говорить і ваша розсудливість, і ваш талант. Так, ви далеко підете, і я хочу мати честь і заслугу, сприяти цьому. Тут удаваний професор, не церемонячись надзвичайно щирим і добрим тоном, запропонував відвести їх із собою до Дрездена, обіцяючи там домогтися в знаменитого Гассе, згоди давати йому роки а також здобути для них особливе протегування польської королеви Курфюрстини Саксонської. Принцеса ця, дружина Августа III короля Польщі, була, як ми вже знаємо, ученицею Порпори. Це ж бо суперництво між Порпорою та сасон через благовоління володарки-дилетантки і було первісною причиною, Їхню й глибокої ворожнечі сасонне так італійці прозвали Йоганна Адольфа Гассе за походженням саксонця. Це оперний співак і композитор італійської школи написав більше ніж 100 опер, 10 ораторій і багато інших творів. Якби навіть Консуело була схильна шукати щастя в північній Німеччині, то й тоді вона не вибрала б для свого дебюту той двір, де їй довелося б зіткнутися зі школою й партією, що взяла гору над її вчителем. Достатньо говорив їй про це порпора, хвилини образи, гіркоти, щоб вона, будучи в курсі справи, могла піддатися спокусі, послухатися порад професора Мейєра. Зовсім інакше був налаштований Йосиф, одурманений випитим за вечерею вином, він уявив що зустрів могутнього покровителя і вершителя своєї долі. Йому не спадало на думку покинути Консуело і піти за новим другом, але трохи на підпитку він мріяв коли-небудь знову зустрітися з ним. Він вірив у доброзичливість Мейєра і гаряче дякував йому. Сп'янілий з радості, він схопив скрипку і препогано заграв на ній. Це, одначе, не зашкодило майєру галасливо аплодувати юнакові, чи тому, що він не хотів скривдити його, сказавши, що той фальшивий, чи тому, думалося Консуело, що сам був посереднім музикантом, його щира омана, що до статі Консуело, чий спів він чу, говорила про те, що він не був викладачем із дуже розвиненим слухом, поза як можна було його провести». Немов якого небудь сільського музиканта, що грає на серпенті або вчителя сурмача, серпент музичний духовий інструмент, який являє собою змієподібну, вигнуту конічну трубу. Тим часом пан Меєр наполегливо продовжував умовляти молодих музикантів їхати з ним до Дрездена, відмовляючись, Йосиф про те. З таким сяючим обличчям вислуховував його звабні пропозиції і так гаряче обіцяв з'явитися до нього найближчим часом, що Консуело визнала за потрібне відкрити очі Мейєру на незісненність його обіцянки. «У цей час і думати про це нічого», – мовила вона рішучим тоном. «Ви прекрасно знаєте, Йосифе, що це неможливо, адже у вас зовсім інші плани». Меєр відновив свої звабні пропозиції, однак його здивувала непохитність не тільки Консуело, але й Йосифа, який тільки но в розмову вступав сеньор Бертоні, знову ставав розсудливим. Тут за Меєром прийшов мовчазний мандрівник, який ненадовго з'явився тільки під час вечері, і вони обоє вийшли. Консуело скористалася з нагоди, щоб покартати Йосифа, і за лековір'я, з яким він ставився до райдужних обіцянок першого зустрічного, і за захоплення гарним вином. «Невже я сказав щонебудь зайве?» – злякано запитав Йосиф. «Ні», – заперечила вона, – «але нерозсудливо так довго спілкуватися з незнайомими людьми. Дивлячись на мене, зрештою можна помітити або хоча б запідозрити». Що я не хлопчик. Як я не намагалася вимазати олівцем руки і тримати їх по можливості під столом? Навряд чи могли ці добродії не звернути увагу на їх слабкість, якби вони не були захоплені один пляшкою, інший своєю балаканиною. Тепер нам було б найрозсудливіше зникнути і вирушити на ночівлю до іншого постоялого двору. Мені якось. Не по собі із цими новими знайомими, що немов переслідують нас по п'ятах. Що ви? вигукнув Йосип. Соромно піти, навіть не попрощавшись і не подякувавши такій гарній людині і, можливо, знаменитому професору. Хто знає, чи не розмовляли ми із самим великим Гассе? Ручаюся що ні. І якби ви не були на підпитку, то помітили б. Який вульгарні загальні фрази, говорив він про музику. Великі вчителі так не міркують. Ні, це який-небудь другорядний музикант із оркестру. Добрий хлопець, базіка і чималий п'яниця. Не знаю чому, але по його фізіономії мені здається, що він ніколи не грав ні на чому іншому, крім мідних інструментів. А його косий погляд немов шукає капельмейстера. Нехай він Валторніс або другий Кларнетис, а все-таки він приємний співрозмовник», – вигукнув, заходячись від сміху, Йосиф. «Зате от про вас цього ніяк не можна сказати», – мовила з деяким роздратуванням Консуело. «Протверезіться, попрощаємося з ним і підемо». «Дощ лє як із відра, чуєте, як він стукає у вікна?» Сподіваюся, ви не маєте наміру заснути за цим столом, сказала Консуело, розштовхуючи Йосифа, щоб той не спав. У цю хвилину до кімнати повернувся Меєр. От тобі раз, весело вигукнув він. Я розраховував тут переночувати і завтра виїхати до Шамба, а друзі змушують мене повернутися назад, запевняючи, начебто я їм необхідний для якихось справи упасав. Доводиться поступитись, і позаяк мені потрібно відмовитися від задоволення відвезти вас до Дрездена. Так дозвольте, діти мої, дати вам добру пораду. Скористайтеся з нагоди. Я, як і раніше, зможу виділити вам два місця у своєму екіпажі, тому що ці добродії поїдуть в іншому». Завтра вранці ми будемо в Пасау. Це всього за шість миль звідси. Там я побажаю вам доброї путі. Ви опинитеся біля австрійського кордону і зможете без усякого стомлення за невелику плату спуститися на судні по Дунаю до Відня. Йосиф визнав пропозицію чудовою, тим більше, що поїздка в екіпажі дозволить відпочити зраненим ногам Консуело. Дійсно, оказія здавалася сприятливою, а подорож по Дунаю була способом пересування, про який вони ще не думали. Консуело також погодилася, бо помітила, що Йосиф цього разу не здатний подбати про безпечний нічліг. Потемки, забившись у куток екіпажа, вона могла не побоюватися спостережень своїх супутників, а пан Меєр запевняв, Щодо пасау вони приїдуть у досвіда Йосип був у захваті від її рішення Однак Консуело все-таки було не по собі А друзі Мейєра їй усе менше подобалися Вона запитала, чи не музиканти його супутники Усі більш або менш, лаконічно відповів Мейєр Екіпажі виявилися закладеними Машталіри на своїх місцях а трактирні служники, дуже задоволені щедротами пана Меєра, зі шкури пнулися, щоб до останньої хвилини догодити йому. Під час цієї метушні, у момент затища, консуело почувся стогін, що начебто доносився із середини двору. Вона обернулася до Йосифа, але то нічого, мабуть, не чув. Коли ж стогін повторився... Тремтіння пробігло по її тілу, одначе ніхто очевидно нічого не помітив, і вона вирішила, що, мабуть, заскавчав собака, якому набридло сидіти на ланцюгу. Але хоч як намагалася Гонсуелу відволіктися, моторошне почуття не полишало її. Приглушений стогін серед мороку вітру й дощу, в який долину знадвору, де стояла ця група людей – Одні байдужі, інші чимо схвильовані, справив на неї лиховісне враження, хоч вона й не була впевнена, чи був то стогін, чи просто грає її уяви. Консуело негайно згадала про Альберта і немов перейнявшись його даром таємничого прозріння, злякалась якоїсь небезпеки, що нависла над головою її нареченого, або її власною. А екіпаж уже мчав. Упряжений у нього свіжий кінь, сильніший, аніж перший, швидко ніс його. Інший екіпаж, який їхав так само швидко, то відставав, то випереджав їх. Йосиф знову балакав із паном Меєром, а Консуело намагалася заснути. Вона прикинулася з плячою, щоб мати право мовчати. Утома взяла гору надії смутком. І занепокоєння, і вона заснула найміцнішим сном. Коли вона прокинулася, Йосиф також спав, а пан Мейєр нарешті замовк. Дощ перестав лийти, небо прояснилось і починало світати. Місцевість була зовсім незнайома Консуело. Тільки час від часу вимальовувалися на обрії вершини гірського пасма, схожого на Богемський ліс. У міру того, як проходила її сонливість, вона все з більшим подивом помічала, що гори, яким належало бути ліворуч від неї, розташовані праворуч. Зірки вже згасли, але сонце, яке за її розрахунками, мало зійти спереду, ще не з'являлося. Вона вирішила, що гори перед її очима не богемський ліс, а який сінчий. Пан але вона побоялася заговорити з візником, єдиною людиною, що не спала в цю хвилину. Кінь, по досить крутому косогору пішов кроком, а стукіт коліс заглушав сирий пісок колії. Тут Консуело знову виразно почула той глухий болісний стогін, що вже доносився до, що вже доносився до неї на постоялому дворі в Бібереку. Голос, здавалося, лунав десь іззаду. Машинально вона повернулась, але позаду була тільки шкіряна спинка екіпажа, на яку вона спиралася. Консуело сприйняла це за галюцинацію. І, оскільки думки її постійно займав Альберт, вона раптом із жахом подумала, чи, бува, не помирає він. А що, коли завдяки незбагненій силі любові цієї дивної людини. До неї доносяться його пересмертні зітхання, лиховісні, несамовиті. Ця думка до того заволоділа нею, що їй стало зле. Боячись зовсім задихнутися, вона звернулася до візника, коли той зупинився на половині підйому, щоб дати перепочити коневі, і попросила в нього дозволу піднятися вгору пішки. Він дозволив, і зіскочивши сам, пішов посвистуючи біля коня. Чоловік цей був занадто добре одягнений для професійних машталірів, при якомусь його русі Консуелу здалося, що вона бачить у нього за поясом пістолет. Така обережність у пустельному краї, яким вони проїжджали, була більш ніж природна, тим паче, що форма екіпажа, яку консуело, ідучи біля коліс, добре роздивилася, Свідчила про те, що в ньому везуть товари. Екіпаж був дуже глибокий. За сидінням, очевидно, містився ящик на зразок тих, у яких перевозять цінності і депеші. Цього разу він, мабуть, був не надто завантажений, позаяк як один кінь вільно віз його. Набагато більше вразило консуело те, що тінь її стала продовжуватися вперед. І, обернувшись, вона побачила, що сонце досить високо піднялося на обрії, але не там, де йому належало зійти. Якби екіпаж дійсно прямував до Пасау, а з протилежного боку. «Куди ж ми їдемо?» – запитала вона візника, поспішно підходячи до нього. «Ми повернулися до Австрії спиною». «Так, на півгодини», – дуже спокійно відповів той. Ми повертаємося назад, тому що міст через ріку, по якому нам треба їхати, зламаний і доводиться робити півгодинний гак, аби потрапити на інший». Трохи заспокоївшись, Консуело сіла в екіпаж і обмінялася кількома незначними словами з паном Меєром, який було прокинувся та миттєво знову заснув. «Йосиф вже спав увесь час без просипу». Тут вони добралися до вершини косогору, і консуело побачила перед собою довгу, круту і звисту дорогу, а в глибині ущелини показалася ріка, про яку їй говорив візник. Але наскільки могло бачити око, не було ніякого мосту, а тим часом вони посувалися все на північ. Стривожена й здивована консуело більше не могла заснути. Незабаром. Почався новий підйом. Кінь здавався дуже стомленим. Усі мандрівники вийшли з екіпажа, крім Консуело. У неї все ще боліли ноги. І ось тут знову почувся Стогін. Він повторився кілька разів. І так ясно, що дівчина вже ніяк не могла приписати його обману почуттів. Поза всяким сумнівом Стогін ішов із потайного ящика – Консуело ретельно оглянула екіпаж і виявила в кутку, де весь час сидів Мейєр, маленьке вічко, що було прикрите шкіряною засувкою і вело до ящика. Вона спробувала її відсунути, але не змогла. Засувка виявилася на замку, ключ від якого був, і ймовірно, у кишені удаваного професора. Консуело, рішучай мужня, в таких випадках витягла з-за пазухи ніж з міцним і гострим лезом, голос доброчесності і перечуття небезпеки, від якої самогубство завжди може позбавити енергійну жінку, спонукали її захопити із собою цю зброю. Вона скористалася моментом, коли всі мандрівники пішли вперед, у тому числі і візник який не мав більше підстав побоюватися, що кінь буде гарячитись, і швидким, упевненим рухом розширила вузьку щілину між вічком і спинкою екіпажа настільки, що можна було заглянути всередину таємничого сховку. Які ж були її подиви жах, коли вона побачила в тісному ящику, куди повітря і світло проникали тільки через пророблену вгорі щілину чоловіка, величезного зросту із затнутим ротом, закривавленого з туго зв'язаними руками і ногами. Він лежав, зігнувшись удвоє, у страшенно незручній, болісній позі. Обличчя, наскільки його можна було розгледіти, відзначалося мертвотною блідістю і, здавалося, було спотворене перед смертною судорогою. Розділ 71. Похолонувши від жаху, Консуело вискочила з екіпажа, наздогнала Йосифа і нишком стисла йому руку, сповіщаючи, щоб він одійшов із нею подалі від інших. Випередивши компанію на кілька кроків, вона ледве чутно проговорила: "Ми загинули, якщо зараз же не втечемо. Люди ці, грабіжники, і розбійники. Я щойно переконалася в цьому. Прискормо крок і чекаємо від них, куди очі дивляться. У них є якась підстава обманювати нас. Йосифу спало на думку, що страшний сон засмутив його супутницю. Він ледве розумів, що вона говорить. Сам він відчував якусь незвичну млявість і різю шлунку. Очевидно, Хазяїн трактиру підмішав у вино, якесь шкідливе і оп'яняюче зілля. Йосиф не сумнівався, що він не настільки порушив свою звичайну помірність, аби почувати себе таким сонним і ослаблим. «Дорога сеньоріно», – відповів він, – «ви під враженням якогось кошмару. І коли слухаю вас, мені здається, що я сам піддаюся йому». Якщо ці славні люди навіть бандити, як ви думаєте? Скажіть, на яку багату здобич вони можуть розраховувати, захопивши нас? Не знаю, але боюсь. І якби ви, як я, своїми очима бачили вбиту людину в екіпажі, в якому ми їдемо? Тут Йосиф не міг не розсміятися. До того, заява Консуело справді була схожою на галюцинацію. «Ах, невже ви не помічаєте й того, що вони обманюють нас і везуть на північ, залишаючи пасау й Дунай позаду?» З жаром вела вона далі. «Дивіться, де сонце, і зверніть увагу, по якій пустелі ми рухаємося, замість того, щоб під'їжджати до великого міста». Йосиф нарешті усвідомив, що її зауваження цілком слушні, і, можна сказати, летаргічний спокій, у якому він перебував, почав поступово розвіюватися. Ну що ж, ходімо, сказав юнак, прискоривши крок. Їхні наміри відразу з'ясуються, якщо вони проти нашої волі заходжуть затримати нас. А якщо нам не вдасться Вислизнути зараз, то не втрачайте холоднокровності, Йосифе! Чуєте, потрібно буде перехитрити їх і вибрати інший слушний момент. Тут вона смикнула його за руку і прикинулася, начебто кульгає ще сильніше, ніж змушував біль ноги, але все таки пішла швидше. Не встигли вони зробити так і десяти кроків. Їх окликнули спочатку прізно, а потім більш суворо, – кликав пан Мейєр. Але оскільки вони не звертали на нього уваги, вслід їм полетіла енергійна лайка інших супутників. Йосиф оглянувся і жахом побачив наведений на них пістолет візника. «Вони б'ють нас! – сказав він консуело, сповільнюючи крок. – А хіба ми ще перебуваємо? – «На відстані пострілу?» Холоднокровно запитала вона, потягнувши його вперед і кидаючись бігти. «Не знаю», – відповів Йосиф, намагаючись зупинити її. «Повірте мені, потрібний момент іще не настав, вони стрілятимуть». «Зупиніться, а то я покладу вас на місці!» – крикнув візник, який біг швидше за них і з пістолетом у витягнутій руці. Тепер треба брати сміливістю, сказала консуело, зупиняючись, робіть і говоріть те ж саме, що й я, Йосифе. Ех, чорт забирай. голосно мовила вона, обертаючись і сміючись за пломбом гарної акторки. Якби тільки хворі ноги не заважали мені далі бігти. «Я показав би вам, що покапкувати з нас вам не вдасться!» Дивлячись на смертельно блідого Йосифа, вона вдавано голосно розреготалася і, указуючи іншим супутникам, які наближалися до них на свого товариша, що розгубився, вигукнула із прекрасно розіграною веселістю. «Він повірив! Бідолашний мій товариш повірив!» «Ах, Бепо, я не вважав тебе таким боягузом! Ну, пане професоре, гляньте ну, на Бепо, він справді уявив, що його хочуть пристрелити!» Консуело навмисно говорила по-венеціанськи, своєю веселістю, стримуючи запал хлопця з пістолетом, який ані слова не розумів цією говіркою. Пан Мейер також зробив вигляд начебто сміється. Потім, повернувшись до візника, він сказав йому, підморгуючи, що прекрасно помітила консуело. «Який дурний жарт! Навіщо лякати бідолашних дітей? Мені хотілося дізнатися, наскільки вони хоробрі», відповів той, засовуючи пістолет за пояс. «Жаль, добродії будуть про тебе поганої думки», Друже Йосифе, лукаво мовила Консуело. А от я не злякався. Віддайте мені в цьому належне, сеньоре-пістолет. Ви молодець, зауважив Мейєр. Із вас вийшов би добрий барабанщик. І ви, не моргнувши, відбарабанили б штурмовий марш, крокуючи на чолі полку під градом картечі. о це ще невідомо», – заперечила вона. «Може, і злякався якби повірив, що він і справді хоче нас убити. Але нам, венеціанцям, знайомі всякі витівки, і нас не так-то легко піддурити». «Однаково, це жарт поганого тону», – заперечив Мейєр. І, обернувшись до візника для годиться, злегка пробрав його. Але Консуело – Важко було обманути. З їхніх інтонацій вона зрозуміла, що вони обговорювали те, що сталося, і прийшли до висновку, що помилилися, запідозривши парубчат у бажанні втекти. Сівши знову з усіма в екіпаж, консуело, сміючись, звернулася до пана Мейєра. Погодьтеся, що ваш візник з пістолетом, дивак. Я буду тепер називати його. Сеньор Пістолет. Одначе, пане професоре, зізнайтеся, що його жарт не такий уже й новий. Німецький жарт, зауважив Меєр. У Венеції розважаються дотепніше, чи не так? А знаєте, що на вашому місці зробили б італійці, якби їм спало на думку покапкувати з вас? Вони завели б екіпаж за перший ліпший придорожний кущ. А самі сховалися б. І от ми обоє обернулись, І нікого не побачивши, Подумали б, що це диявольська мара. Хто б тоді був у дурнях? Насамперед я, Що ледве пересуваю ноги. Та Йосиф також, Бо злякався, мов корова, Що заблудилася в богемському лісі. Він вирішив би, Що його покинули цій пустелі. Пан Меєр, сміючись, Надії дитячими балясами Перекладав усе сеньорові пістолету Який не менше, ніж він сам Потішався наївністю гондольєра О, ви надто великі хітруни Ми вже більше не зважимося Покепкувати з вас Заявив Меєр Консуело ж, помітивши глибоку іронію Що пробилася нарешті Крізь веселий батьківський тон удаваного добряги, продовжувала одна грати роль роззяви, що уявляє себе розумником. Прийом, застосовуваний у всіх мелодрамах. Безсумнівно вони потрапили в серйозний спектакль. Консуело, спритно витримуючи свою роль, була в дуже збудженому стані. На щастя, у такому стані діють а у пригніченому гинуть. Тепер вона була настільки ж весела, наскільки досі стримана, і Йосип, який уже прийшов до тями, вдало вторив їй. Прикинувшись, начебто вони ані трошки не сумніваються в тому, що дійсно під'їжджають до Пассау. Молоді люди вдавано стали дуже уважно прислухатися до пропозиції вирушити до Дрездена, яку у пан Мейєр, не забув відновити. Таким способом вони заручилися його повною довірою і дали йому можливість підшукати привід для зізнання, що він без їхньої згоди везе її до Дрездена. І привід незабаром знайшовся. Пан Мейєр не був новачком у таких викраденнях. Відбувалася жвава розмова невідомою мовою між трьома особами паном Мейєром, сеньором-пістолетом і мовчальником. Потім вони раптом заговорили по-німецькому, начебто продовжуючи почату бесіду. «Говорив же я вам, що ми збилися з дороги», – вигукнув пан Мейєр. «Супутники-то наші зникли? Уже більше двох годин, як вони відстали від нас. А я хоч скільки дивлюся на косогір, нічого не помічаю». «Зовсім їх не видно», – підтвердив візник, висовуючись із екіпажа і сумовитим виглядом знову сідаючи на місце. Консуело ще біля першого підйому прекрасно помітила зникнення іншого екіпажа, з яким вони одночасно виїхали з Біберета. «Я був переконаний, що ми заблудилися», – сказав Йосиф, – але не хотів говорити про це. «Чому ж ви, чорт вас забери, мовчали?» Втрутився мовчальник, удаючи, начебто вкрай роздратований цим відкриттям «Та тому, що мене це забавляло», – сказав Йосиф, натхнинний безневинною підступністю Консуело «Адже забавно ж заблудитися в екіпажі, я думав, що це трапляється тільки з пішоходами» Отак так призабавна історія» Мені це подобається, мовила Консуело. Тепер залишається тільки побажати, щоб ми опинилися на Дрезденській дорозі. Якби я знав, де ми, заперечив пан Меєр, я б теж порадів разом з вами, діти мої. Зізнаюся, мені не дуже то світило їхати до Пасау, винятково заради задоволення моїх друзів. І якщо ми дійсно збилися з дороги, то я був би дуже задоволений скористатися цим приводом, аби не виявляти далі нашої до них люб'язності. Справді, пане професоре, заговорив Йосиф, робіть, як знаєте, це вже ваша справа. Якщо ми не є тягарем для вас, і ви, як і раніше, не проти захопити нас із собою до Дрездена, ми готові слідувати за вами, хоч на край світу. «А ти, Бартоні, що скажеш на це?» «Та скажу те ж саме», – відповіла Консуело. «Будь-що буде». «Славні ви, хлопці!» – сказав на це Меєр, під напускною заклопотаністю, приховуючи свою радість. «А все-таки хотілося б мені знати, де ми перебуваємо». «Хоч де б ми були, а треба зробити привал», – заявив візник. Кінь зовсім знесилився, адже з учорашнього вечора він нічого не їв, а віз усю ніч. Та й усі ми раді будемо підкріпитись. От саме лісочок. де з провізії в нас іще залишилося. Стій! В'їхали в ліс, розпрягли коня. Йосиф і Консуело з великою готовністю запропонували свої послуги. Що було прихильно прийнято, голобля екіпажа опустили на землю, і позаяк при цьому стан схованого в'язня став, мабуть, іще боліснішим. До слуху Консуело знову донісся його стогін. Мейер також почув його і пильно подивився на Консуело, бажаючи переконатися, чи звернула вона на це увагу. Але дівчина зуміла прикинутися глухою і залишалася незворушною, хоча жалість і краяла її серце. Меєр обійшов навколо екіпажа, і Консуело ще відійшла обік, бачила, як він відчинив позаду маленькі дверцята, заглянув усередину потайного ящика, потім зачинив їх і знову поклав ключ до кишені. Що? «Товар не пошкоджений!» – крикнув мейєр мовчальник. «Усе в порядку!» – відповів той із воїстину тваринною байдужістю і звелів готувати сніданок. «Тепер!» – швидко мовила Консуело, проходячи повз Йосифа. «Іди за мною і роби все, як я!» Вона допомогла розкласти на траві провізію і відкоркувати пляшки. Йосиф наслідував її, удаючись страшенно веселого. Пан Меєр задоволено поглядав, з якою ретельністю прислужують йому ці добровольці. Він любив блага життя і заходився їсти й пити так само, як і його товариші, з ще більшою жадібністю і більш грубими звичками, ніж напередодні. Він щохвилини простягав склянку Своїм новоспеченим пажам І ті весь час то вставали, то сідали То знову кидалися бігцем у той або інший бік Вистежуючи момент, коли можна буде втекти остаточно Але вичікуючи, щоб їх небезпечні стражі Стали менш пильними від дії страв і вина Нарешті пан Меєр Простягнувшись на траві, виставив на сонце свої широкі груди, прикрашені пістолетами. Візник пішов подивитися, чи добре їй скинь, а мовчальник вирушив розшукувати на мулистому березі струмка, біля якого було зроблено привал, підходяще місце для водопою. Це послужило сигналом до звільнення. Консуело зробила вигляд, начебто також розшукує водопій. Йосиф зайшов із нею подалі в кущі. І тільки-но вони відчули, що їх не видно за густим листям. Обоє кинулись, як два зайці, бігти лісом. Серед густих заростей їм уже нічого було побоюватися куль. Коли ж вони почули, що їх кличуть, то були вже досить далеко і могли без зостраху просуватися вперед. А все-таки, Краще відповісти, сказала зупиняючись Консуело. Це розвіє їхню підозру і дасть нам час відбігти подалі. І Йосиф відгукнувся. Сюди, сюди, тут вода. Джерело, джерело, кричала Консуело. І відразу, повернувши під прямим кутом, аби збити з пантелику переслідувачів, вони помчали, як вітер. Консуела вже не думала про свої хворі опухлі ноги. Йосиф подолав дію наркотику, підмішаного напередодні меєром у його вино. Страх окриляв їх. Так бігли вони хвилин десять у напрямку протилежному взятому ними спочатку, не прислухаючись навіть до голосів, що кликали їх з двох боків. І раптом вискочили на узлісся. Перед ними був крутий косогір, що поріз густою травою і спускався до проїзної дороги. Біля його підніжжя у заростях вересу зіймалися поодинокі дерева. «Не будемо вибиратися з лісу», – запропонував Йосиф. «Вони з'являться сюди, і з цього підвищення побачать нас хоч куди б ми поплямували». І з хвилину Консуелова але оглянувши швидким поглядом місцевість, сказала Йосифу, «Ліс занадто малий, надовго ми не зникнемо в ньому, спереду ж дорога і надія зустрітися з ким-небудь». «Та це ж та сама дорога, якою ми щойно їхали», – вигукнув Йосиф. «Дивіться, вона огинає пагруб і піднімається праворуч, до місця, звідки ми втекли». Варто одному сісти на коня, і він нас дожене нас, перш ніж ми встигнемо спуститися. Це ще невідомо, сказала Консуело. Згори ж бігти легко, а там на дорозі хтось піднімається в напрямку до нас. Вся річ у тім, аби дістатися туди раніше, ніж нас наздоженуть. доженуть. Біжімо! Ніколи було втрачати часу на міркування. І Йосиф поклався на інтуїцію Консуело. Умить спустилися вони з пагорба і ледь встигли добратися до перших заростей, як почули біля узлісся голоси своїх переслідувачів. Цього разу вони вже не відгукнулись, а лише дужче кинулися бігти під захистом дерев і чагарників, поки аж наткнулися на струмок із крутими берегами, якого не було видно за дерев. Довга дошка слугувала кладкою через нього. Тікачі перебралися по ній, а потім кинули дошку в воду. Опинившись на іншому березі, вони продовжували спускатись уздовж струмка увесь час під прикриттям густої розслинності. Не чуючи більше голосів, вони вирішили, що переслідувачі або втратили їх з очей, або не сумніваючись більше щодо їхніх намірів. Вишукують спосіб заскочити їх з ненацька. Та незабаром берегові зарості скінчились, і вони зупинилися, боячись, що їх помітять. Йосиф обережно висунув голову крізь останні кущі і побачив одного з розбійників на варті біля узлісся, а іншого, ймовірно, то був синьор-пістолет, у чиїй жвавості вони вже пересвідчилися. У той час, як Йосиф вивчав розташування супротивника, консуела рушила в бік дороги і майже відразу повернулася до свого супутника. «Екіпаж!» – мовила вона. «Ми врятовані! Необхідно добратися до нього раніше, ніж наш переслідувач здогадається переправитися через струмок! Вони побігли до дороги навпростець, незважаючи на те, що їхній шлях пролягав по відкритій місцевості. Екіпаж учвал мчав їм назустріч. «О, Боже мій!» – вигукнув Йосип. «Що, коли це екіпаж їхніх спільників?» «Ні!» – відповіла Консуело. «Це карета шестериком із двома фурейторами та двома машталірами. Говорю тобі, ми врятовані! Ще трошки мужності!» Дійсно, треба було якомога скоріше дістатися дороги. Сеньор-пістолет помітив їхні сліди на піску біля струмка. Він був сильний і швидкий, як дикий кабан. Сліди майцю привели його до паль, на яких раніше лежала дошка. Угадавши хитрістю тікачів, він уплав, перебрався через струмок, розшукав на іншому березі сліди, і тепер уже... Подався через кущі Тут він побачив утікачів Що пробиралися Серед заростей вересу Але побачив також і карету Він зрозумів їхній намір І не маючи можливості Перешкодити його здійсненню Знову сховався в кущі І став чекати Крик двох молодих людей Прийнятих спершу за жебраків Не зупинив карети Мандрівники кинули кілька дрібних монет, а супроводжуючи їх варетори, бачачи, що наші втікачі, замість того, щоб їх підняти, продовжують бігти до дверця карети, понеслися від них навскач, намагаючись позбавити своїх панів такої настирливості, консуело, засапавшись і знемагаючи, як зазвичай трапляється перед досягненням мети, не в змозі була вимовити. Жодного звуку А тільки продовжувала бігти за вершниками І з благаннями Простягаючи до них руки Йосип вже Чепившись за дверця та карети Ризикуючи зірватися І бути розчавленим Кричав переривча тим голосом Допоможіть, допоможіть За нами погоня Грабіжники Розбійники Одному з мандрівників що сиділи в кареті, нарешті вдалося розібрати ці уривчась ці слова. Він подав знак фурейтерові, і той зупинив машталірів. Одразу консуело випустила вуздечко іншого фурейтора, за яку, незважаючи на біг коня і хлист, що загрожував їй, вона, було, вхопилась і підійшла до Йосифа. Вице її, збуджене бігом, вразило мандрівників. І вони почали переговори. «Що це значить?» – запитав один із них. «Нова манера випрошувати милостиню. Вам подали. Чого ж вам іще треба? Чому не відповідаєте?» Консуело, здавалося, готова була сконати. Йосип, ледве відсапуючись, міг тільки вимовити. «Урятуйте нас! Урятуйте!» І вказав на ліси на пагорб, не в змозі додати жодного слова. Вони схожі на загнаних на полюванні лисиць, зауважив інший мандрівник. Почекаємо, поки вони трохи віддихаються. І обидва розкішно вдягнені вельможі подивилися на них із холоднокровною посмішкою, що була таким контрастом у порівнянні зі збудженим станом утікачів. Нарешті Йосифу вдалося вимовити ще раз грабіжники, убивці. Негайно ж знатні мандрівники наказали відчинити дверця та карети і, ставши на підніжку, оглянули околицю, дивуючись, що не бачать нічого, що виправдовувало б такий переполох. Розбійники поховались і навкруги все було безлюдно і безмовно. Тут Консуело, опанувавши себе, заговорила, зупиняючись після кожної фрази, щоб відсапатися. Ми, бідні мандрівні музиканти, почала вона, нас захопили незнайомі нам люди, які під виглядом послуги запропонували сісти до них в екіпаж і везли нас усю ніч. На світанку, ми помітили, що нас обманюють. І везуть на північ, замість того, щоб рухатися до Відня. Ми хотіли було тікати, але вони пригрозили нам пістолетом. Нарешті вони зробили привал у тому лісі. Ми від них утекли і помчали назустріч вашому екіпажу. Якщо ви тепер нас покинете, ми загинули. Вони за два кроки від дороги, один тут, у кущах. Інші в лісі Скільки ж їх? Запитав Форейтор Друже мій По-французькому відповів йому той з мандрівників Що стояв на підніжці І до якого звернулася Консуело Тому що він був ближче за інших Вас зовсім не стосується Скільки їх? Дивне питання Ваш обов'язок битися Коли я вам накажу а Рахувати ворогів? Я вас зовсім не уповноважую. Ви справді хочете розважатися бійкою? запитав по-французькому другий вельможа. Але пам'ятайте, бароне, на це треба час. Часу треба небагато, а кістки ми розімнемо. Хочете приєднатися до мене, графе? Певно, якщо це вас забавляє, і граф із величною безтурботністю. Взяв в одну руку шпагу, а в іншу – два, сипані коштовним камінням пістолети. «О, добродії, ви дієте прекрасно!» – вигукнула Консуело, забувши на хвилину запалі збудження свою скромну роль і потискаючи обома руками руку графа. Граф, здивований такою фамільярністю якогось нікчемного хлопчиська, згидливою посмішкою. Подивився на свій рукав, струснув його і з презирством повільно перевів погляд на Консуело, а та не могла не посміхнутися, згадавши, з яким запалом грав Зустіньяній і інші знатні венеціанці в колишні часи. Домагалися милості поцілувати ту саму руку, чий потиск здався зараз настільки образливим. Чи відбилася в цю хвилину на обличчі Консуело спокійна, скромна гордість, що настільки суперечила її убогому вигляду? Чи її вишукана мова, що вказувала на приналежність до вищої світу, змусила припустити в ній переодягненого юного дворянина? Чи нарешті інстинктивно відчулася принадність її статі? Та тільки вираз обличчя графа раптом одразу змінився, і він посміхнувся їй, уже не призирливо, а ласкаво. Граф був ще молодий, гарний, і зовнішність його могла б здатися сліпучою, якби не перевершував його барон молодістю, правильністю рис обличчя і ставністю постаті. Обоє, як говорила поголоска, були пригарними чоловіками свого часу. Консуело, бачачи, що виразні очі молодого барона також, із здивуванням і цікавістю, спрямовані на неї, відвернула увагу обох вельмож, сказавши Ідіть, добродії, або вірніше, ходімо, ми будемо вашими провідниками, у кузові екіпажа цих бандитів, як у темниці, захований якийсь нещасний. Він лежить, зв'язаний по руках і ногах, і вмирає, закривавлений і кляпом у роті. «Звільніть його! Ця справа гідна ваших шляхетних сердець!» «Яке миле хлоп'я! Присягаюся Богом! Ми справді недаремно вислухали його. Можливо, ми вирвемо з рук цих бандитів якого-небудь чесного дворянина? Ви кажете, вони там?» запитав граф, указуючи на ліс. «Так», – відповів Йосиф. «Але вони розбіглись, і якщо тільки ваші ясновельможності зволять послухатися моєї скромної поради, нам слід розділитися для нападу. Треба якомога швидше піднятися в кареті по цьому косогору і досягти вершини пагорба. Біля самого злісся ви знайдете екіпаж із в'язнем. Я в цей час... «Проведу панів-вершників на простець. Бандитів усього троє. Вони добре озброєні, але якщо побачать, що їх оточили з усіх боків, не будуть чинити опору». «Порада непогана», – мовив барон. «Графе, залишайтеся в кареті і нехай з вами їде ваш служник. Я візьму його коня. Один із молодиків проведе вас і вкаже, де зупинитись». «А я беру з собою єгеря і оцього хлопчика. Поспішимо, а то розбійники, ймовірно, наготові і можуть нас випередити. Екіпаж розбійників нікуди від вас не втече», – зауважила Консуело. «Кінь ледве живий від утоми». Барон скочив на коня гравського служника, а той розташувався на зап'ятках карети. «Сідайте в карету». Сказав граф Консуело, пропускаючи її вперед. Він і сам не міг зрозуміти, чому він так учинив, одначе сів усе таки на заднє сидіння, поступившись і переднім. Фурейтори пустили коней навскач, а граф, висунувшись із вікна карети, не зводив очей зі свого супутника, що у верхі на коні переправлявся через струмок у супроводі служника, який посадив до себе на сідло. Йосифа. Консуело була дуже неспокійна за свого бідолашного приятеля, якого могла вкласти перша ж випадкова куля, але в той же час гарячність, із якою він узявся за цю небезпечну справу, викликала її схвалення і повагу до нього. Вона бачила, як він піднімався по пагорбу в супроводі вершників, що хоробро пришпорювали своїх коней. Потім усі зникли в кущах. Раптом пролунали два постріли, потім іще один. Карета в цей час огинала пагорб. Консуело, не знаючи чим усе скінчилося, почала гаряче молитися. Граф ще відчував таку ж тривогу за свого благородного супутника. З роздратуванням закричав форейторам. Та поганяйте ж, шалапути, навскач! Розділ сімдесят другий. Сеньор Пістолет, ми не можемо називати цю людину інакше, ніж охрестила його Консуело, тому що не вважаємо настільки цікавим, аби довідуватися про нього. Бачив зі своєї схованки, як карета зупинилася на криків тікачів. Інший безіменний, прозваний Консуело мовчальником, стоячи на вершині пагорба, зробив ті ж спостереження і кинувся бігти до Мейєра. Вони разом почали обговорювати, як урятуватися. Перш ніж барон переправився через струмок, сеньор-пістолет випередив його і встиг причаїтися в хащі лісу. Він дав їм проїхати, а потім двічі вистрілив у слід. Одним пострілом він пробив капелюх барона, а іншим злегка поранив коня-служника. Барон круто повернув коня, побачив бандита, поскакав на нього і пістолетний постріл звалив того на землю. Потім, залишивши пораненого, з прокльонами качатися серед колючок. Сам пішов за Йосифом, що під'їхав до екіпажа Мейєра майже одночасно із графською каретою. Граф устиг зістрибнути на землю. Мейєри мовчальник зникли разом з конем не витрачаючи часу на те, щоб сховати в кущах екіпаж. Насамперед переможці зламали замок біля ящика, де перебував в'язень. Консуелу завзято заходилася розрізати мотузки і допомогла виняти кляп із рота нещасного, а в'язень, відчувши себе вільним, кинувся в ноги своїм рятівникам і став дякувати Богові, але ледве встиг він глянути на барона, як вирішив, що потрапив із вогню та полум'я. Боже мій! Та це ж пан барон фон Тренк! Вигукнув він. Фрідріх фон Тренк, 1726-1794, прусський авантюрист, був офіцером ординарцем Фрідріха II. 1745 року за звинуваченням у зраді був ув'язнений у фортеці Глац, потім утік, вступив на військову службу в Росії, перебрався до Австрії. 1754 року з'явився в Прусії і був заарештований. Після невдалої спроби втекти був закований в кайдани і кинутий до в'язниці в Махдебурзі, де провів 9 років. Звільнившись, вирушив до Парижа та до Лондона, де виконував таємні доручення Віденського двору. Під час Французької революції знову приїхав до Франції. Там його було звинувачено у шпіонажі і гільйотиновано. «Не губіть мене! Не видавайте! Згляньтеся! Згляньтеся! Над нещасним дезертиром! Над чоловіком і батьком!» Адже я такий же прусак, як ви самі, пане бароне, адже я, як і ви, австрійський підданий. І благаю вас, не заарештовуйте мене. Ох, змилуйтеся наді мною. Простіть його, пане бароне фон Тренк, вивкнула консуело, не знаючи ні з ким вона говорить, ні про що йдеться. «Я тебе милую», – відповів барон, – «з умовою, що ти найстрашнішою обітницею заприсягнешся ніколи не говорити, кому ти завдячуєш своїм життям і волею». І з цими словами барон виняв із кишені носову хустку і закрив нею собі обличчя, залишивши відкритим тільки одне око. «Ви поранені?» запитав граф. «Ні», – відповів він, опускаючи нижче на лице капелюх. Але якщо попадуться нам ці удавані розбійники, мені не дуже хотілося б, аби вони мене упізнали. Я й так не на надто гарному рахунку у свого милостивого монарха. Цього тільки ще мені бракувало». «Розумію», – зауважив граф. «Але будьте спокійні», – я беру все на себе Це може врятувати дезертира від різок і шибениці, Але не врятує мене від немилості Та все однаково Звідки знати, що може трапитися? Треба, ризикуючи всім, робити послуги ближньому Ному, братику, можеш триматися на ногах Щось не дуже, як видно Ти поранений? «Правда, мене страшно били, але тепер я нічого не відчуваю. Коротше кажучи, ти в силах утекти». «О, так, пане адютанте, не називай мене так, йолопе. Мовчи і забирайся геть. Та й нам, ласкавий графе, не завадить зробити те ж саме. Мені не терпиться скоріше вибратися з цього лісу. Я убив вербувальника». «Якщо це тільки дійде до короля, мені так не минеться, хоча зрештою все це дрібниці», – додав він, знизуючи плачима. «Жаль», – сказала Консуело, у той час, як Йосип простягав свою фляжку дезертирові. «Якщо ви кинете його тут, його зараз вже знову заберуть. Ноги в нього розпухли від мотузок, руками…» Він ледве володіє, гляньте, який він блідий і виснажений. Ми його не кинемо, заявив граф, не зводячи очей з консуело. Спішся, Франце, наказав він своєму служникові і, звертаючись до дезертира, сказав. Сідай на цього коня, я його дарую тобі. І ось ще на додачу, мовив він, кидаючи йому гаманець. А вистачить у тебе сил добратися до Австрії. Так, так, ваша ясновельможносте. Ти хочеш їхати до Відня? Так, ваша ясновельможносте. І знову стати на службу? Так, ваша ясновельможносте. Тільки не в Прусії. Вирушай до її королівської величності. Вона всіх приймає раз на тиждень. Скажи їй, що граф Годец шле їй у подарунок красення гранадера у досконалості вимуштрованого на прусський лад. Август Йозеф фон Годіц, 1706-1778, австрійський граф, аматор мистецтв, парк, улаштований ним у маєтку Росвальд, користувався великою популярністю. Розтринькавши весь свій статок на звеселяння та святкування, Годіс переїхав до Поцдама, Це місто в Німеччині, де жив на пенсію, надану йому Фрідріхом II. «Лечу, ваша ясновельможносте! Але гляди, не смій згадувати про пана барона, а то звелю своїм людям схопити тебе і відправити назад у Прусію». Запам'ятай, краще мені зараз же мерти. Ох, якби негідники не зв'язали мені рук, я б покінчив із собою, коли вони мене знову захопили. Забирайся, геть, слухаюсь, ваша ясновельможність. Він дочиста, спорожнив пляшку, повернув її Йосифу, обняв його, не підозрюючи, що завдячує йому набагато більшим і кинувшись у ноги графові баронові, став дякувати їм. Але барон зупинив його нетерплячим жестом на півслові. Тоді він перехрестився, поцілував землю і піднявся на коня за допомогою служників, тому що ледве міг ворушити ногами. Однак, опинившись у сідлі, він одразу підбадьорився, відчув приплив сил, пришпорив коня і помчав по дорозі що вела на південь. Якщо коли-небудь виявиться, що я не стримав вас від цього вчинку, сказав барон графові, то моя пісенька скінчена. А тим однаково, додав він, заливаючись сміхом. Ідея подарувати Марії Терезі Фрідріхового гренадера? Просто чудова! Цей дурень! що пускав кулі в Улані в імператриці. Тепер буде пускати їх у кадетів пруського короля. Нічого сказати. Гарні, вірно піддані. Прекрасне військо. Володарі від цього ні трохи не страждають. Проронив граф. А що ж нам робити із цими молодиками? Додав він. «Ми можемо тільки повторити те, що сказав Гренадер», – відповіла Консуело. «Якщо ви нас тут покинете, ми пропали». «Мені здається, ми не давали вам дотепер приводу сумніватися в нашій гуманності», – мовив граф, укладаючи в кожне слово якесь лицарське чванство. «Ми довеземо вас до місця». Де вам нічого буде боятися, мій служник, у якого я взяв коня, сяде на козли, сказав він баронові і, притишивши голос, додав, Хіба ви не віддаєте перевагу товариству цих двох молодиків, над товариством служника, якого нам довелося б узяти в карету, що набагато більше, завдало б нам клопоту. Так, звичайно. Відповів барон Артисти при всій своїй бідності Скрізь бажані гості Хто знає, чи не виявиться Оцей саме музикантик Що знайшов у кущах свою скрипку І схопив її з такою радістю Майбутнім Тартіні Жузепе Тартіні 1692-1770-й Італійський скрипаль і композитор. «Но, труба дуре», – сказав він Йосифу, який щойно на полі бою підібрав свою торбу, скрипку та рукопис. «Їдьмо з нами, і на першому ж привалі ви нам оспіваєте цей славний бій, де на бойовищі не було виявлено жодної душі. Можете скільки завгодно потішатися наді мною, адже вам» а не мені, випала велика честь прикінчити цього негідника, мовив граф, коли обоє зручно розташувалися на задньому, а хлопчики на передньому сидінні, і карета швидко покотилася до Австрії. Утім, бой річ, що я не впевнений, чи вбив я його на повал, і дуже боюся, коли-небудь зустріти його біля дверей кабінету Фрідріха, Охоче поступився б вам, честью цього подвигу. А я, хоча мені не вдалося навіть бачити супротивника, щиро заздрю вам, заперечив граф. Я вже почав було відчувати смак пригоди і з радістю покарав негідників по заслугах. Подумайте тільки, хапати дезертирів і набирати рекрутів у самій Баварії – «Вірній спільниці Марії Терезії, нахабство просто нечуване! Ось вам готовий привід для війни, якби не були ми стомлені війнами і не жили в такий мирний час. Я буду вам дуже вдячний, графе, якщо не станете розголошувати цю пригоду. Справа не тільки в моєму володарі, а він був би вкрай незадоволений мною» коли б довідався про мою роль у цій історії та й у місії, з якою мене послано до вашої імператриці. Вона прийняла б мене дуже недоброзичливо, якби я з'явився до неї після зухвалого вчинку, зробленого моїм урядом. – Можете бути цілком спокійні, – відповів граф. – Ви знаєте, що я не дуже ревний підданий адже в мені немає чистолюбства царедворця. Тож які ж ще чистолюбні почуття ви могли б мати, дорогі графе? І любов, і багатство увінчали всі ваші бажання. А от я? Ах, яка різна дотепер наша доля, незважаючи нагадану з першого погляду подібність. Говорячи це, барон виняв схований на грудях портрет, усипаний діамантами і почав ніжно дивитися на нього, важко зітхаючи, що здалося трохи смішним консуело. Вона вважала, що настільки відвертий вияв почуття, аж ніяк не є показником гарного тону, і в глибині душі посміялася над манерами царедворця. Дорогі бароне, мовив граф, притишуючи голос. Консуело зробила вигляд, начебто нічого не чує, і навіть щиро намагалася не чути. «Благаю вас, не вдостоїте нікого довірою, якою ви вшанували мене, а головне, нікому, крім мене, не показуйте портрета, вкладіть його назад у футляр, і не забувайте, що цей хлопчик так само добре розуміє французьку мову, як і ми з вами». «До речі!» – вигукнув барон, ховаючи портрет, на який консуело постаралася не кинути жодного погляду. «Що збиралися робити із цими хлопчаками наші вербувальники? Скажіть, що вони вам пропонували, умовляючи їхати з собою?» «Дійсно!» – сказав граф. «Я якось про це не подумав, та й тепер не можу зрозуміти». Що це їм спало на думку? Питається, навіщо знадобилися діти людям, зацікавленим у тому, аби набрати чоловіків зрілого віку і богатирської статури? Йосиф розповів, що Мейер видавав себе за музиканта і, не перестаючи, говорив про Дрезден і про аганджемент у капелі Курфюрста. «Ха, тепер розумію». Сказав барон, готовий поручитися, що знаю цього Мейєра. Це, мабуть, такий собі Ен, що був капельмейстером військового оркестру, а тепер вербувальник музикантів у Пруські полки. Наші співвітчизники тупуваті, вони грають фальшиво і не попадають у такт, а в його величності слух тонший, аніж у його панотця спокійного короля, і тому він вербує своїх сурмачів, флейтистів і горнистів у Чехії та в Угорщині. Примилий професор какофонії надумав зробити гарний подарунок своєму владареві, привезти йому, крім дезертира, виловленого на вашій землі, ще двох тямущих музикантиків, а спокушати Дрезденом і придворними принадами – було зовсім непогано придумано для початку Але вам би Дрездена і в очі не бачити, діти мої І ви, хочеш-не хочеш, були б зараховані до кінця днів своїх В оркестр якого-небудь піхотного полку Тепер я собі чітко уявляю долю, що очікувала нас Відповіла Консуело Я чув розповіді про жахи цього військового ладу про жорстокі викрадення рекрутів яких заманюють обманом тому, як обійшлися ці негідники з нещасним гренадером я бачу що розповіді ці ані трошки не перебільшені о великий фрідріху нехай вам буде відомо юначе мови барон із трохи іронічною пихатістю що його величності Невідомі способи дій, він знає тільки результати їх. І він користується ними, не піклуючись про інше. У тон йому з нестримним обуренням зауважила Консуело. О, я прекрасно знаю, пане бароне, королі ніколи не бувають винуваті. Вони не винні ні в чому, що робиться їм на догоду. А Шалапут? «Не такий дурний», – сміючись, вигукнув граф. «Але будьте обережні, мій милий маленький барабанщику, і не забувайте, що говорите в присутності старшого офіцера полку, куди ви мусили, очевидно, потрапити». «Я мію мовчати, пане графе, і ніколи не ставлю під сумнів скромність інших». «Чуєте, бароне?» Він обіцяє вам мовчати, а ви і не помишляли просити його про це. Ну, справді, чарівний хлопчик. І я цілковито покладаюся на нього, мовив барон. Графе, вів далі він. Вам би варто було завербувати його і запропонувати в пажі її високості. Готовий, якщо він згодний, сміючись, сказав граф. Хочете зайняти цю посаду? Набагато більш приємно, ніж пруська служба. Так, дитя моє, тут не доведеться ні дути в мідні труби, ні відбивати на барабані збір, ні діставати удари рутинами, ні їсти хліб із товченої цегли, а тільки підтримувати шлейф і носити віяло прекрасної дами, жити в чарівному замку. Брати участь в іграх і веселощах, і виступати в концертах, що не поступаються концертам Фрідріха. Що вас це не спокушає? Чи не сприймаєте ви мене бува за другого Мейєра? А хто ж ця велична і чарівна дама? – запитала, всміхаючись, Консуело. Кульмбахська, а нині моя прославлена дружина і володарка замку Росвальп у Моравії, відповів граф Годіц. Багато разів доводилося чути Консуело розповіді каноніси Вінцеслави фон Рудольштад про генеалогію, шлюби і всякі події в князівських і аристократичних родах великих і малих, як Німеччини, так і сусідніх з нею держав з біографій вразили Консуело, і серед них була біографія графа Годіца Росвальда, найбагатшого моравського вельможі. Вигнаний і знедолений батьком, обурений його розпустою, граф-афантюрист був відомий усім європейським дворам. Нарешті він став обершталмейстером і коханцем марк вдови Байрицької. Потім таємничо обінчався з нею і відвіз її спочатку до Відня, а потім до Моравії. Тут він успадкував статок батька, і його дружина виявилася власницею величезного багатства. Каноніса часто поверталася до цієї історії, вважаючи її досить скандальною, через те, що Маргерафиня була можновладною принцесою, а граф – звичайним дворянином. Для неї це був привід обрушитися на нерівні шлюби і на шлюби по любові. Консуело, прагнучи зрозуміти кастові забобони дворянства і познайомитися з ними, робила висновки із цих розповідей і не забувала їх. Коли граф Годіц уперше назвав себе, їй одразу здалося, що з його ім'ям у неї пов'язані якісь неясні спогади. Тепер же... Перед нею чітко постали всі обставини життя і романтичного шлюбу знаменитого авантюриста, але про барона Фонтренка їй ніколи не доводилося чути. Тоді тільки починалася його нашуміла опала, і йому не дано було вгадати своє жахливе майбутнє. Отже, вона слухала розповіді графа, який не без хвастощів змальовував картину свого багатства – Буваючи при дворах, у маленьких і гордовитих герцовствах Німеччини, де з нього з презирством насміхалися, годіс не раз червонів, відчуваючи, що на нього дивляться як на бідняка, що розбагатів завдяки дружині. Успадкувавши величезні маєтки, хвастаючись царською розкішю свого моравського графства, він відтепер уважав честь свою відновленою і полюбляв підкреслювати свої нові переваги, на зазрі з володарям, біднішим, аніж він. Сповнений уваги і найніжнішої дбайливості до Марк Рафині, він, одначе, не вважав необхідною бездоганну вірність стосовно дружини, що була набагато старша за нього, а принцеса, чи тому, що вона відзначалася стійкістю поглядів і витонченим тактом, який був властивий її посі і змушував заплющувати очі на багато чого, чи тому, що вважала неможливим, аби звеличений нею чоловік міг коли-небудь помітити зів'янення її краси, не перешкоджала його пригодам. Проїхавши кілька мить, подорожани зробили привал у містечку, де заздалегідь усе було приготовлено для прийому знатних гостей. Консуело Йосиф, вийшовши з карети, хотіли тут попрощатися зі своїми рятівниками, але ті не погодилися, посилаючись на можливість нових засіхань на них із боку вербувальників, що снують у цій місцевості. «Ви не знаєте», – сказав їм Тренк, і він ані трошки не перебільшував. «До чого спритне й страшне це породілля?» Хоч би в яке місце освіченої Європи ви потрапили, якщо ви бідні і беззахисні, якщо ви фізично сильні або у вас є які-небудь обдарування, ви ризикуєте потрапити в лабети цих шахраїв і гвалтівників. Їм відомі всі переходи через кордон, усі гірські стежки, всі путівці, всі підозрілі кубла, всі марзотники на підтримку і допомогу яких вони можуть розраховувати у разі потреби. Вони знають усі мови, усі говірки, тому що всюди побували і перепробували всі професії. Вони незрівнянно правлять кіньми, бігають, плавають, перестрибують через прірви, як справжні бандити. Вони майже всі поголовно сміливці, не знають утоми, спритні безсоромні, мстиві, промітні, жорстокі. Це не люди роду людського. Ось із таких покидьків військова організація покійного короля Вільгельма Товстого і набирала найцінніших агентів своєї могутності, кращих стовпів дисципліни. Вільгельм Товстий, прузький король Фрідріх Вільгельм Фрідріх Вільгельм I 1648-1740 роки, батько Фрідріха II, вони наздоженуть дезертира в нетрях Сибіру, вирушать розшукувати його під кулями ворожого війська, винятково, заради задоволення, приправлять його назад до Прусії, щоб там його повісили для науки іншим. Вони витягли з вівтаря священника, що служив обідню, тільки тому, що він був зростом 5 футів і 10 дюймів. Викрали лікаря в дружини великого курфюрста, неодноразово доводили до люті старого Марграфа Байрицького, викрадаючи його полк, що складається із 20-30 солдатів. Причому він не наважувався навіть відкрито висловити своє обурення. Вони перетворили на довічного солдата, французького дворянина, що їхав кудись під Страсбург на побачення з дружиною і дітьми, хапали підданих цариці Єлизавети, у лани маршала Саксонського, Морица Саксонський, талановитий полководець, побічний син Саксонського курфюрста Августа Сильного, 1720 року, ступив на французьку службу під час війни за австрійську спадщину здобув низку блискучих перемог, діставши звання маршала Франції, дочка Муріца Саксонського Аврора де Сакс, була бабусею Жорс Санд. Пандурів Марії Терезі. Це такі нерегулярні піхотні загони, що формувались у підвладних Габсбургам, Угорщині та Хорватії для участі у війнах. Угорських магнатів, польських вельмож, італійських співаків і нарешті жінок усіх національностей, цих нових сабінянок, яких вони силоміць видавали заміж за солдати. Нових сабінянок, згідно з легендою, давній римляни – Бажаючись збільшити населення міста, викрали дівчат сусіднього племені сабінів і зробили їх своїми дружинами. Вони беруть усе, що попадеться. Крім щедрої платні і дорожніх витрат, вони одержують відому премію з кожної голови. Та ні, що я говорю з кожного дюйма зросту. Так, мовила Консуело. Вони постачають людське м'ясо постільки-то за унцію. А, ваш великий король, справжнє страховисько. Але будьте певні, пане бароне, можете говорити вільно. Ви зробили величезне благодіяння, звільнивши бідолашного дезертира. І я зволів би винести катування при йому, ніж вимовити слово, що може вам зашкодити. Тренк? Людина по натурі гаряча, не визнавав обережності, до того ж, він був такий озлоблений незрозумілою для нього суворістю і несправедливістю Фрідріха, що йому робило гірку приємність викривати перед графом Годіцем беззаконня того самого державного ладу, свідком і співучасником злодіянь, якого він був сам у дні свого благоденства, коли погляди його були не настільки справедливі і суворі. Тепер же, хоч він і дістав, незважаючи на таємні переслідування, важливе доручення від Марії Терезії, очевидно, завдяки довірі короля, барон почав ненавидіти свого володаря і занадто відверто виявляв свої почуття. Він змальовував графу страждання, рабство і розпач численної пруської армії дуже цінної під час війни, але настільки небезпечною у мирний час, що довелося для приборкання її вдатися до системи нечуваного терору і жорстокості. Розповів і про епідемію самогубств, яка лютує в армії, і про злочини, вчинювані солдатами, навіть чесними й набожними, з єдиною метою домогтися смертного вироку і позбутися, Таким шляхом жахів життя, на яке їх прирекли. Чи повірите, говорив він, солдати жагуче прагнуть потрапити до лав так званих підоглядних. Треба вам сказати, що ці підоглядні поповнюються за рахунок рекрутів іноземців, головним чином викрадених, а також за рахунок пруської молоді. На початку своєї військової кар'єри що закінчується для них тільки разом із життям. Усі вони, особливо перші роки, падають у беззмірний розпач. Їх розбивають на ряди, і як у мирний, так і у воєнний час змушують марширувати поперед солдатів більш покірних або більш рішучих, кожен із яких дістав наказ стріляти в кожного, хто йде перед ним найменшій спробі до втечі або непокори. Якщо шеренга, який доручено цю екзекуцію, не виконає її, то наступна за нею шеренга, що складається з людей іще більш байдужих і більш жорстоких, а такі зустрічаються серед старих, зачерствілих вояків і добровольців, майже поголовних негідників, зобов'язана стріляти в обидві передні, і так далі. У випадку, якщо й третя схибить при виконанні екзекуції, то наступна. І так далі. Таким чином, кожний солдат має під час бою ворога перед собою і ворога позаду, але близьких, товаришів або братів по зброї немає ні в кого. Усюди насильство, смерть і жах. Тільки таким чином, говорить великий Фрідріх, створюються непереможні солдати. Отож, у цих саме лавах і домагається юний пруський солдат бажаного місця, а домігшись його і втративши всяку надію на порятунок, він кидає зброю і тікає, щоб викликати на себе кулі своїх товаришів. Цей розпачливий порив рятує деяких, їм часом ціною ризику і неймовірної небезпеки вдається втекти, а іноді і перейти до ворога Король прекрасно знає, з яким жахом ставляться в армії до його залізного ярма І вам, можливо, відомий дотеп, що він його сказав своєму племінникові, герцогові Брауншвайському, який був присутнім на одному з його великих оглядів і не переставав захоплюватися прекрасною виправкою солдатів і блискучими манерами війська. «Вас дивує? звернувся до нього Фрідріх. «Таке збіговість кокрасенів і цілковита їхня єдність, а мене незрівнянно більше дивує, щось інше». «Що ж?» – запитав молодий герцог. «Та те, що нами з вами». Не загружує серед них небезпека, відповів король. Бароне, дорогій бароне, заперечив граф Годіц. Це зворотний бік медалі. Чудесь, люди не творять. Чи міг би Фрідріх бути найвидатнішим полководцем свого часу, якби він відзначався голубиною лагідністю? Знаєте що? Не говоріть більше про нього, а то, мабуть, ви змусите мене, природного ворога Фрідріха, захищати короля проти вас, його ад'ютанта і улюбленця. По тому, як він поводиться зі своїми улюбленцями, коли на нього найде примха, можна судити про те, як він ставиться до рабів. Але ваша правда, не будемо більше говорити про нього. А то у мене є диявольське бажання повернутися в ліс і власними руками передушити його старанних постачальників людського м'яса, яких я пощадив через дурну і боягузливу розсудливість. Великодушна гарячність барона припала до душі Консуело. Вона з цікавістю слухала його жваві розповіді про пруське військове життя, але не знала, що в сміливому обуренні барона – Є частка особистого невдоволення, тоді як він їй здавався людиною винятково шляхетною. Справді, в душі Тренка була безсумнівна шляхетність. Гордий молодий Красень не був народжений для низького поклонства. Він дуже відрізнявся від свого новопридбаного в дорозі друга, гордовитого багатія Годіца. Граф що в дитинстві сповнював жахом і розпачем своїх вихователів, нарешті дістав змогу діяти самостійно. І хоча тепер він уже вийшов із віку буйних витівок, усе-таки в його манерах і розмовах залишилося багато хлоп'ячого, і це суперечило його геркулесовій фігурі і гарному обличчю, що трохи поблякло за сорок років постійної нездержливості. І перевтоми, поверхові знання, якими він інколи любив хвастонути, були почерпнуті ним винятково з романів, із модної філософії та з відвідування театрів. Він уявляв себе артистом, але й у цьому, як у всьому, йому бракувало витонченості і глибини. Однак його панська постава, вишукана люб'язність і веселі дотепи зачарували, юного Гайдна, і він подобався йому набагато більше, ніж барон. Можливо, ще й тому, що до останнього з явною цікавістю ставилася Консуело. Барон, навпаки, здобув добро освіту, хоча близьк придворного життя і егоїзм кипучої молодості настільки захоплювали його часом, що він забував про істинну цінність людської величі, у глибині душі його збереглися незалежність почуттів і твердість принципів, вироблених серйозним читанням і добрим вихованням. Його гордий характер міг змінитися під пливом лестощів і догідництва, але досить було найменшої несправедливості, щоб він розлютився і втратив самовладання. Красень Паш Фрідріха омочив губи Кубку з отрутою, але любов, любов безмежна, смілива, екзальтована, знову воскресила в ньому відвагу і твердість. Ураженею саме серце, він підвів голову, кидаючи виклик тиранові, що прагнув поставити його на коліна. У той час, про який ми оповідаємо, йому було на вигляд не більше двадцяти років, Цілий ліс каштанового волосся, яким він не хотів жертвувати заради дисциплінарних установлень Фрідріха, отіняв його високе чоло, гарної статури, з очима, що іскряться, чорними, як смола вусиками і білими, як алебастр, але сильними, як ватлета, руками. Він мав голос не менш свіжий і мужній, аніж його лице, думки і любовні сподівання. Консуело все думала про таємничу любов, про яку він без перестану згадував, але це почуття вже не здавалося їй смішним. З цієї хвилини, як дівчина помітила, що пориви відвертості змінювалися оборона раптовою стриманістю, що вказувало на природну безпосередність і цілком зрозумілу недовіру, що породжувала постійну внутрішню боротьбу із самим собою. Та з долею, Консуело мимоволі раз у раз замислювалася над тим, хто ж дама серця юного красеня, і ловила себе на думці, що якнайщиріше бажає успіху цим двом романтичним закоханим. День здавався їй не настільки довгим, як вона очікувала, боячись тяжкого перебування віч-навіч з двома незнайомцями з далекого їй кола, у Венеції вона дістала уявлення про вічливість, а в замку Велетнів набула звички до неї, так само, як і до м'яких манер та вишуканого мовлення, що було приємною особливістю того товариства, яке в ті часи заведено було називати добірним. І з властивою їй стриманістю вона не вступала в розмову, поки до неї не звернуться і спокійно обмірковувала на волі все, про що їй доводилося чути. Ні барон, ні граф, очевидно, не помітили, що вона переодягнена. Барон не звертав ніякої уваги ні на неї, ні на Йосифа. Якщо він і кидав їм кілька слів, то робив це між іншим, продовжуючи почату розмову з графом. Але незабаром, захопившись, він забував навіть і про нього, Розмовляючи, здавалось, із власними думками, як людина, чий розум живиться власним внутрішнім вогнем. Що стосується графа, то він був то поважний, як монарх, то жвавий, як французька маркіза. Він виймав із кишені тонкі таблички зі слонової кістки і щось заносив на них із зосередженим виглядом мислителя чи дипломата. Потім, наспівуючи, перечитував. І Консуело бачила, що це французькі, солоденько-любовні віршики. Часом він декламував їх баронові, а той, не слухаючи, вважав їх чудесними. Іноді грав покровительським тоном, звертався до Консуело, запитуючи її зробленою скромністю. «Як вам вірші, юний мій друже?» Адже ви розумієте по-французькому? Чи не так? Консуело набридла вдавана поблажливість годіця, який очевидно хотів їй вразити. Вона не стрималася і указала йому на дві-три помилки в його чотири вірші «До краси». Мати навчила Консуело гарним зворотам виноземних мовах, якими сама співала з легкістю і навіть деякою вишуканістю, Консуело допитлива й музикальна, в усьому шукаючи гармонію, міру та ясність. Згодом глибше засвоїла із книг правила різних мов. Правляючись у перекладі ліричних віршів і пристосовуючи іноземні слова до народних пісень, вона звертала особливу увагу на наголоси, щоб орієнтуватись у вимові і ритмі. Таким шляхом... Їй удалося добре вивчити віршування декількох мов, а тому не коштувало великих зусиль вказати Моравському поетові на його погріхи. Захоплений знаннями Консуело, але не в змозі засумніватись у своїх власних, Годі звернувся за третейським судом до барона, і той виявився настільки компетентним у цьому питанні, що погодився з думкою маленького музиканта. Із цієї хвилини граф зайнявся винятково Консуело, не підозрюючи очевидно, ні її справжнього віку, ні статі. Він тільки запитав, де він здобув освіту, що так добре засвоїв закони Парнасу. «В одній безкоштовній співочій школі в Венеції», лаконічно відповіла Консуело. «Очевидно, «Навчання в цій країні поставлено краще, ніж у Німеччині». «А де навчався ваш товариш?» «При Віденському соборі», – відповів Йосиф. «Діти мої», – продовжував граф. «Ви обоє здаєтеся мені і розумними, і здібними. На першій же нашій зупинці я вас проекзаменую з музики. І якщо виправдається те, що обіцяють ваші обличчя», «І манери, я запрошую вас до свого оркестру або до театру в Росвальді. Я дійсно хочу представити вас, Марк -графині. «Що ви на це скажете?» «Га, це було б великим щастям для вас, хлопчики!» Консуело ледь стримала сміх, почувши, що граф збирається екзаменувати з музики її і гайдна. Вона лише шанобливо поклонилася, роблячи неймовірні зусилля, щоб не розреготатися. Йосип же, відчуваючи всі вигоди нового протегування, подякував і не відмовився. Граф знову взявся за свої таблички і прочитав консуело половину маленького, на диву кепського і повного грубих помилок лібретто італійської опери який він сам збирався покласти на музику і поставити в день іменин дружини у власному театрі із власними акторами у власному замку, вірніше, у власній резиденції, адже, вважаючи себе завдяки шлюбу з Марграфинею, принцом, він інакше не висловлювався. Консуелу час від часу підштовхувала Йосифа ліктем, бажаючи звернути його увагу, на промахи графа. Помираючи від нудьги, вона говорила собі, що, коли знаменита красуня спадкоємного марграфства Байрицького та князівства Кумбакського, дала захопити себе подібними мадригалами, то, незважаючи на свої титули, любовні пригоди й роки, вона, мабуть, особа вкрай легковажна, читаючи і декламуючи, Граф її в цукерки, щоб зім'якшити горло, і раз у раз пригощав ними своїх юних супутників, а ті, не маючи з вчорашнього дня в роті ні макової росинки і умираючи від голоду, глитали через брак кращої цю їжу, здатну скоріше обдурити голод, аніж угамувати його. Кожне з них думало про себе, ще й цукерки, і вірші графа, Вельми несмачні. Нарешті, вже надвечір на обрії з'явилися кріпосні стіни й шпилі, того самого пасав, куди, як Консуело думала ще цього ранку, їй ніколи не дістатися. Після пережитої небезпеки й жахів вона майже так само зраділа цьому місту, як іншим часом зраділа б Венеції. Коли вони переправлялися через Дунай, вона не стрималася і радісно потисла руку Йосифу. «Це ваш брат?» – запитав граф. Дотепер йому не спадало на думку задати це питання. «Так, ваша ясновальможносте», – навмання відповіла Консуело, щоб відкараскатися від розпитування цікавого графа. «Одначе ви зовсім не схожі один на одного», – сказав граф. «А скільки дітей не схожі на своїх батьків?» – весело зауважив Йосиф. «Виходить, ви не разом виховувалися?» «Ні, ваша ясновельможносте, при нашому кочовому способі життя виховуєшся де і як удасться?» «Не знаю чому, але мені здається», – мовив граф, притишуючи голос, – «що ви не простого походження». Все у вас самих і у вашій розмові відзначається природженою шляхетністю. «Я зовсім не знаю, якого я походження, ваша ясновальможносте», – відповіла сміючись Консуело. «Мабуть, мої предки були музикантами, тому що я найбільше в світі люблю музику». «Чому ж ви одягнені моравським селянином?» Та тому, що в дорозі одяг мій зносився, і я купив на ярмарку те, що ви на мені бачите. Так ви були в Моравії? Мабуть, ще й у Росвальді? А вже ж, ваша ясна вельможності, був у його околицях, пустотливо відповіла Консуело. Я віддалік бачив, не наважившись наблизитися, ваш розкішний маєток, ваші статуї, ваші каскади ваші сади, ваші гори, і ще бозна що. Справжні чудеса, чарівний палац. «Ви все це бачили?» – вигукнув раб, зачудувавшись, що не знав цього раніше, і не здогадуючись, що Консуело, прослухавши цілих дві години поспіль опис принад його резиденції, могла зі спокійною совістю повторити слідом за ним усе чуте. «О, у такому разі ви маєте палко жадати повернутися туди», – сказав він. «Просто горю з нетерплячки, особливо тепер, після того, як я мав щастя познайомитись із вами», – відповіла Консуело, якій хотілося познущатися над графом, аби помститися йому за читання лібретто. Тут вона легко вистрибнула з човна на якому вони щойно переправилися через ріку, і вигукнула з перебільшеним німецьким акцентом. О, пасау! Вітаю тебе!» Карета підвезла їх до будинку багатого вельможі, друга графа. Він сам був відсутній, але все було приготовлено для тимчасового перебування графа. Їх чекали, і служники поралися коло вечері, яку незабаром було подано. Граф, що діставав особливе задоволення від розмов зі своїм маленьким музикантом. Так він називав Консуело. Охоче посадив би його за свій стіл. Але здійснити це бажання перешкодила йому думка, що це може не сподобатися баронові. Консуелу же Йосиф були дуже раді попоїсти в людський і без усяких заперечень сіли за стіл зі служниками. Гайдно взагалі ще не доводилося користуватися більшою пошаною вальмож, які допускали його на свої бенкети, і хоча мистецтво і зробило його настільки витонченим, що він прекрасно розумів, яке образливе таке ставлення. Він без фальшивого сорому завжди пам'ятав, що його мати колись була куховаркою, у власника їхнього села. І пізніше, коли Гайден досяг розквіту свого таланту, він як людина не користувався більше увагою у своїх покровителів, хоча вже в той час уся Європа високо цінувала його як артиста. Він прослужив 25 років у князі Естергазі, і, говорячи «прослужив», ми не маємо на увазі що це була тільки служба музиканта. Паєр бачив його із серветкою під пахвою і при шпазі. Він стояв відповідно до звичаї того часу і тієї країни за стільцем свого хазяїна і виконував обов'язки метр до теля, тобто старшого лакея. Консуело з самого дитинства, коли вона бурлакувала з матір'ю-циганкою, не доводилося їсти зі слугами. Її дуже забавляла поважність цих лакеїв знатного будинку. Почуваючи себе приниженими товариством двох маленьких фіглярів, вони посадили їх окремо в кінці столу і наділили їх найгіршими шматками. Але завдяки голоду і природженій помірності в їжі наші молодики визнали все чудовим, коли ж їхня веселість, Обезброїла гордовиті душі двірні, їх попросили пограти за десертом для звеселяння панівла Київ. Йосиф відплатив їм за презирство, з великою готовністю, зігравши для них на скрипці, а Консуело, що майже встигла забути ранкові хвилювання й муки, почала було співати, як раптом їх викликали до графа й барона, що самі. Вирішили розважитися музикою. Відмовити не було ніякої можливості. Після допомоги, яку надали їм вельможі, Консуело вважала б усяку відмовку невдячністю. Та до того ж, відмовлятися співати під приводом утоми або хрипоти було б зовсім нелегким вивертом, тому що хазяї тільки не їх спів, який доносився з людської – вони пішли слідом за Йосифом, готовим однаково оптимістично ставитися до всіх перепетів їхніх мандрів, увійшовши до розкішної зали, де обидва вельможі, спершись ліктями на стіл, залитий світлом двадцятий свічок, допивали останню пляшку угорського. Консуело Йосиф зупинились, як належало бродячим музикантам, біля дверей і приготувалися виконати. Маленькі італійські дуети, розучені в горах. «Увага! Перш ніж почати», – лукаво сказала консуело Йосифу. «Пам'ятай, що пан граф збирається екзаменувати нас з тобою з музики. Постараймося ж не провалитися». Граб був дуже потішений цим зауваженням. Барон поклав на перевернуту тарілку портрет своєї таємничої дульцінеї і, очевидно, зовсім не був налаштований слухати спів. Консуело намагалася не виявляти ні свого голосу, ні свого вміння співати. Її удавана стать не допускала бархатистості звуку, а в тому віці, якого надавав їй хлоп'ячий костюм, вона не могла мати закінченої музичної освіти. Консуело співала дитячим тембром, трохи різким і, мов би, передчасно розбитим, через зловживання співом на відкритому повітрі. Вона вважала забавним наслідувати наївний, недотепний спів і сміливі короткі фіоритури вуличних хлопчиків Венеції. Але хоч як чудово грала вона цю музичну пародію. В її жартівливій грайливості було стільки природженого смаку. Дует був проспіваний із таким вогнем. Так дружно, сама народна пісня була така свіжа, й оригінальна, що барон, прекрасний музикант і вроджений артист, поклав на місце портрет, підвів голову, став схвильовано соватися на стірці і нарешті голосно заплодував, вигукнувши, що ніколи в житті не чув такої справжньої зворушливої музики. Графові ж годіцу, вихованому на творах Фукса Рамо, і інших класичних авторів набагато менше сподобалися і сам жанр, і виконання. Він вважав, що барон північний варвар, і обоє хлопчиків, якими він опікувався, щоправда, досить тямущі учні, але йому доведеться витягати їх за допомогою своїх уроків і змороку неудства. У нього була манія самому навчати своїх артистів, і він мовив повчальним тоном, хитаючи головою. «Непогано, але доведеться багато переучувати. Нічого, не біда, все це ми виправимо». Граф уже уявляв, що консуело Йосип – його власність, і входять до складу його капели. Він попросив Гайдна пограти на скрипці, і позаяк тому не було ніякої підстави приховувати своє обдарування – Юнак чудово виконав невелику, але дивовижну талановиту власну річ. Цього разу грав, залишився цілком задоволений. «Но тобі місце вже забезпечене», – сказав він. «Будеш у мене першою скрипкою. Ти мені цілком підходиш. Але ти будеш також займатися на Віолі Дамур. Це мій улюблений інструмент. Я навчу тебе грати на ньому». Віола Дамур, Віола Любові з французької. Інструмент із родини Смичкових, який відповідає за регістром альту. Тембр його відзначався особливою м'якістю і ніжністю. – Пан Барон також задоволений моїм товаришем? – запитала Консуело Тренка, що знову поринув у роздуми. – Настільки задоволений? – Відповів барон, що якщо коли-небудь мені доведеться жити в Відні, я не побажаю мати іншого вчителя, крім нього. Я буду вчити вас на Віолі Дамур, запропонував граф. Віддайте мені перевагу. Я віддаю перевагу скрипці і цьому вчителеві, відповів барон, що виявляв, незважаючи на всю свою стурбованість, незрівнянну пертість. Він узяв скрипку і зіграв з великою чистотою і виразністю кілька пасажів і щойно виконаної Йосифом п'єси. Віддаючи скрипку, він сказав юнакові з непідробною скромністю. Мені хотілося показати, що я годжуся вам тільки в учні і можу вчитися старанно та з увагою. Консуело попросила його зіграти ще щось і він виконав її прохання без усякої манірності. У нього були й талант, і смак, і розуміння. Годіць розсипався в перебільшених похвалах самій речі. «Вона не дуже гарна», – відповів Тренк, – «тому що це мій твір. Але все-таки я люблю її, бо вона сподобалася моїй принцесі». Граф скорчив гримасу, нібито бажаючи сказати, що барон має зважувати свої слова. Але Тренк не звернув на це ніякої уваги і, глибоко замислившись, протягом кількох хвилин продовжував водити смичком по струнах, потім, кинувши скрипку на стіл, устав і закрокував по кімнаті, потираючи рукою чоло. Нарешті він підійшов до годіця і сказав ніч, дорогі графе!» «Я мушу виїхати звідси до зорі. Замовлена карета прийде за мною о третій годині. Поза як ви думаєте провести тут весь ранок, ми, цілком імовірно, побачимося тільки у Відні. Щасливий буду знову зустрітися з вами і ще раз подякувати вам за приємну подорож, яку ми здійснили разом, усім серцем відданий вам на все життя». Вони кілька разів потисли один одному руки. Виходячи з кімнати, барон підійшов до Йосифа і, даючи йому трохи золотих, проговорив. «Це аванс за уроки, які я попрошу вас давати мені у Відні. Ви знайдете мене в Пруському посольстві». Кивнувши потім на прощання Консуело, він сказав, «А тебе, якщо коло-небудь зустріну барабанщиком, – або сурмачем у своєму полку. Візьму з собою, і ми разом утечемо. Чуєш? І ще раз поклонившись графові, він вийшов. Розділ 73. Тільки-но граф Годіц залишився на одинці зі своїми музикантами. Він відчув себе вільніше і став дуже говіркий. Найбільшою його пристрастю було удавати із себе регента і грати роль імпресаріо. Отже він побажав негайно зайнятись освітою консуело. Іди сюди і сідай, сказав він їй. Ми тут самі, а слухати уважно не можна, коли люди перебувають одне від одного, бо зна на якій відстані. Сідайте й ви, звернувся він до Йосифа. «І отримуйте користь з уроку!» «Ти не вмієш вивести жодної трелі!» Вів далі він, знову звертаючись до знаменитої оперної співачки. «Слухайте обоє гарненько! Ось як це робиться!» І він проспівав найпростішу фразу, додавши до неї найвульгарнішим чином кілька фіоритур. «Консуело, бавлячись!» Повторила фразу, навмисно зробивши трель не так, як він показав. Не те. закричав граф громовим голосом, ударяючи кулаком по столі. Ви не слухаєте. Він знову повторив фразу, а Консуево із найсерйознішим виглядом, і ще більш вигадливо і безнадійно обірвала фіоретуру, удаючи начебто старається, що сили, Йосиф задихався від судорожного сміху і навмисно кашляв, аби приховати це. «Ла-ла-ла, тра-ла-ла, тра-ла-ла!» -ла", співав граф, передражнюючи свого недотепного учня і підстрибуючи на стільці так, якби він відчував найбільший гнів, коли насправді був далекий від цього, але вважав гнів, необхідною ознакою натхненного вчителя із сильним характером. Консуело потішалась над ним. Добрих чверть години, а потім, познущавшись до раптом пробила трель з усією чистотою, на яку тільки була здатна. «Браво! Бравісімо!» – вигукнув граф, у захваті відкидаючись на спинку з Нарешті Чудово! Я знав, що змушу вас це проробити. Дайте мені першого ліпшого мужлая, і я за один день поставлю йому голос і навчу його так, як інший, мабуть, не вдасться і за цілий рік. Ну, повтори цю фразу, і чітко проспіваю всі ноти, але легко, начебто не торкаючись їх. А так і ще краще. «Прекрасно! Так, ми дещо з тебе зробимо!» І граф витер собі чоло, хоча на ньому не було жодної краплинки поту. А тепер, мовив він, перейдемо до трелі з каденцією на одному подиху. І він показав, як виконувати її. Причому його виконання відрізнялося тією шаблонною легкістю, яку здобувають пересічні хористи, наслідуючи солістів, чією технікою вони захоплюються і, уявляючи себе, не менш майстерними співаками. Консуело ще раз потішила себе, постаравшись викликати вибух напускного гніву. Улюблений прийом графа, коли він сідав на свого коника, закінчила вона такою довершеною та тривалою каденцією, що годіць мимоволі закричав? Досить, досить, вийшло. Нарешті ти зрозумів. Я був упевнений, що відкрию тобі, у чому тут секрет. Ну, тепер займемося руладою. Ти засвоюєш усе з дивною легкістю. Хотів би я завжди мати таких учнів. Консуело, яку вже почала долати сони втома. Скоротила урок, вона покірно проробила всі рулади, які наказував педагог-магнат, хоча вони були досить поганого смаку і навіть заспівала своїм природним голосом, не боячись більше видати себе, поза граф був схильний усе приписувати собі, не виключаючи близьку і божественної чистоти її голосу. Наскільки все яснішає, міру того, як я показую, яким чином треба відкривати рот і подавати звук? І з тріумфом вигукнув граф, звертаючись до Йосифа. Ясність у викладанні, наполегливість і приклад, остри умови, дотримуючись яких, можна дуже швидко зробити з людини співака і декламатора. Завтра ми знову займемося, тому що нам треба пройти 10 уроків, після чого ви навчитеся співати. Доведеться проробити цілий ряд складних прав. А тепер ідіть відпочивати. Я звелів приготувати для вас кімнати в палаці. Пробуду я тут у справах до полудня. Після сніданку ви поїдете зі мною до Відня». Відтепер уважайте себе, начебто на службі в мене. Для початку, Йосифе, підіть і скажіть моєму камердинерові, щоб він прийшов посвітити мені до моєї кімнати. А ти? Звернувся він до консуело, Залишися і повтори останню руладу. Я не цілком задоволений нею. Не встиг Йосиф вийти, як граф? Узявши обидві руки Консуело у свої і, дуже виразно дивлячись на неї, спробував пригорнути її до себе. Зупинившись на перерваній руладі, Консуело подивилася на графа з великим подивом, вирішивши, що він хоче змусити її відбивати такт, але помітивши його збуджений погляд і розпусну посмішку, вона різким рухом вирвала руки. І відсунулася до кінця столу. як? ви бажаєте грати неприступність? сказав граф, повертаючись до свого безтурботно зверхнього тону. Так виходить, любенько, у нас є маленький коханий бідолаха дуже непоказний. І я сподіваюся, що і сьогоднішнього дня ви відмовитеся від нього доля ваша. «Буде забезпечена, якщо ви не будете вагатися, тому що я не люблю зволікань. Ви чарівна дівчинка, розумна, лагідна і дуже мені подобаєтесь. Я з першого погляду побачив, що ви не створені для того, щоб валандитися по дорогах із цим шалопутом. Про нього я подбаю, відправлю до Росвальда і влаштую його долю» а ви залишитесь у Відні. Я оселю вас у чарівній квартирці, і якщо ви будете розсудливі і скромні, то навіть уведу вас до вищого світу. Навчившись музики, ви станете примадонною мого театру, і коли я відвезу вас до своєї резиденції, ви знову побачитеся зі своїм Випадково зустрінутим дружком. Ну, так вирішено? А вже ж, а не графе, відповіла дуже серйозним тоном, відважуючи глибокий уклін. Консуело, звичайно, вирішено. У цю хвилину Йосип повернувся з камердинером, який ніс два канделябри, і граф вийшов, злегка поплескавши по щоці Йосифа. І багатозначно посміхнувшись, Консуело. «От уже справжній дивак!» – сказав Йосип своїй супутниці. Тільки но залишився з нею наодинці. «Навіть більш, ніж справжній!» – задумливо відгукнулася Консуело. «Але все це не так важливо!» – вів далі Йосип. «А людина він! Найпрекрасніша в світі і у Відні!» «Буде мені дуже корисний!» «Так, у Відні, мабуть, скільки тобі буде завгодно, але в пасау цьому не бувати! Попереджаю тебе! Де наші речі, Йосифе?» «На кухні! Зараз ходжу за ними і однесу до наших кімнат!» «Кажуть, вони чарівні! Нарешті ми виспимось!» «Простак ти, Йосифе, як я подивлюся!» мовила Консуело, знизуючи плечима. «Ну», – додала вона, – «худко йди за речами і попрощайся зі своєю гарною кімнатою та гарним ліжком, де ти збирався так славно виспатися. Ми зараз же йдемо із цього будинку, чуєш? Квапся, а то, ймовірно, незабаром замкнуть двері». Йосифу все це здалося сном – От тобі і на, вигукнув він. Невже ці знатні вельможі теж вербувальники? Графа, я ще більше боюся, ніж Мейєра. З роздратуванням відповіла Консуело. Ну, біжи без вагань, а то я кину тебе і піду сама. У тоні і виразі обличчя Консуело було стільки рішучості енергії, що розгублений. Схвильований гайден негайно скорився. Через три хвилини він повернувся з дорожньою торбою, де були його зошити і пожитки. А ще через стільки ж вони, вийшовши ніким не помічені з палацу, дісталися вже передмістя. Тут вони війшли на якийсь жалюгідний постоялий двір і зняли дві маленькі кімнатки, сплативши за них наперед, аби мати можливість без усякої затримки, піти, коли їм заманеться. А все-таки, чи не скажете ви мені причину цієї нової тривоги? запитав Гайн Консуело, побажавши їй спокійної ночі на порозі її кімнати. Спи спокійно, відповіла вона. Скажу тобі двома словами, що тепер нам особливо боятися нема чого. Пан граф Кинувши свій орлиний погляд, розгледів, що я жінка, і зробив мені честь, освічившись, що дивно потішило моє самолюбство. Добра ніч, друже Беппо, утікаємо ми в досвіта, я постукаю в двері і розбуджу тебе. Наступного дня сонце, що сходило, опромінило наших юних мандрівників коли вони плили вже за течією по швидкоплинному Дунаю, охоплені такою чистою радістю і серцем таким спокійним, як води красуні ріки. Їх заплату взяв на своє суденце старий човняр, який віз товари до Лінца. Добрий старий припав їм до душі і не заважав їхній розмові. Він не розумів ні слова по-італійському. А оскільки його човен був такий дуже навантажений, то він не взяв інших пасажирів. Нарешті вони відчули себе в безпеці і відпочивали тілом і душею, чого вельми потребували. Погода була чудова, і вони насолоджувалися чудесними краєвидами, які ще хвилини ми готіли перед їхніми очима. На човні був маленький, дуже чистенький трюм. Куди Консуело могла спускатися, щоб дати відпочити очам від блискотіння водної глади. Але за останні дні вона так звикла бути просто неба і на пригріві, що воліла проводити майже весь час, лежачи на тюках, дивлячись на скелі і дерева, що ніби тікали від неї. На дозвіллі вона музикувала з гайдном, а забавний спогад про меломана Годіца, якого Йосиф називав, Маестро маном Вносив багато веселощів У їхню наївну балаканину Йосиф чудово копіював графа І зі зловтіхою думав Про його розчарування Їхні сміхи пісні веселили І зачаровували Старого човняря Що як усякий добрий німецький бідняк Палко любив музику Він теж співав їм свої пісні Від яких немов віяло рікою і Консуело перейняла від нього наспіви й слова. Остаточно ж вони завоювали серце старого, почастувавши його вдосталь на першій же пристані, де вони закупили їстівних припасів на цілий день. Цей день був найбільш мирним і найбільш приємним із усіх днів їхньої подорожі. «Що за чудо, барон фон Тренк!» – вигукнув Йосип, розмінюючи один із блискучих золотих, отриманих от вельможі. Йому я зобов'язаний тим, що нарешті у змозі позбавити божественну парпоріну втоми, голоду, небезпеки, словом, усіх зол, які тягне за собою убогість. Але ж мені спершу не подобався цей шляхетний, доброзичливий барон. «Так», – сказала Консуело. Ви віддавали перевагу графу. Тепер я така щаслива, що цей маломан обмежився лише обіцянками і не забруднив наших рук своїми благодіяннями. Зрештою, ми зовсім нічим йому не зобов'язані, вів далі Йосиф. Кому прийшла думка поборотися з вербувальниками? І хто зважився на це? Барон. Графові було зовсім байдуже. А пішов він на це тільки з люб'язності до барона і через гарний тон. Хто ризикував життям і кому куля пробила капелюх біля самого черепа? Знов-таки баронові, хто поранив, а можливо і уклав на місці мерзенного сеньора пістолета? Барон, хто врятував дезертира, може, на шкоду собі і навіть піддаючи себе гніву, свого старшого володаря, нарешті, хто поставився до нас із повагою і зробив вигляд, що не здогадується про те, що ви жінка, хто осяг красу ваших італійських харій і принадність вашої манери співати. А також талант маестро Йосифа Гайдна, додала всміхаючись Консуело. Барон, усе той же барон. звичайно. Вівдалі Гайдн, бажаючи відплатити дівчині за її лукавий натяк. І, можливо, на велике щастя відсутньої шляхетної і дорогої істоти, про яку йшлося освічення в коханні, божественна порпоріна вислухала з вуст безглуздого графа, а не хороброго, чарівного барона. Беппо, відповіла зі смутною посмішкою консуело. Відсутні здобувають вади тільки в очах людей із невдячним, низьким серцем. Ось чому великодушному, щирому баронові, закоханому в таємничу красуню, не могло спасти на думку до мене залицятися. Запитайте самого себе, пожертвували б ви так легко любов'ю до своєї нареченої і вірністю до неї, Заради першого випадкового захоплення. Бепо важко зітхнув. Ви не можете бути ні для кого першим випадковим захопленням, сказав він. І якби барон забув, побачивши вас і колишні, і теперішні захоплення, йому легко можна було б це простити. Ви щось стаєте Бепо, дамським догідником і підлесником. «Видно, на вас сплинуло товариство пана графа, але бажаю вам ніколи не одружитись із Маргорафинею і ніколи не довідатись, як обходяться з любов'ю, одружившись із Грошима». Діставшись надвечір Лінца, молоді подорожани нарешті заснули без страху та турбот про завтрашній день. Прокинувшись, Йосиф негайно ж побіг купити взуття, білизну, Деякі вишукані дрібниці чоловічого туалету не тільки для себе, а головним чином для Консуело, щоб вона, перетворившись на молодця і красення, як вона жартуючи висловилася, могла оглянути місто і околиці. Старий човня робіця, якщо знайде вантаж для доставки в мелк, знову забрати їх до себе на борт і прокатати по Дунаю, «Ще миль двадцять!» Вони провели день у лінці, піднімалися на пагорб, оглядали укріплений замок біля його підніжжя і інший на вершині, звідки могли споглядати закрути Величної ріки серед родючих рівнин Австрії. Звідси ж вони побачили те, що досить їх розвеселило, карету графа Годіца, яка врочисто в'їжджала до міста. Вони впізнали екіпаж і ліврею лакеїв, і, користуючись тим, що грав за дальністю відстані, їх не міг помітити, бавилися, глумливо кланяючись йому до землі. Нарешті ввечері, спустившись на берег, вони застали свій човен навантаженим товарами для доставки в мелк і з радістю знову домовилися зі старим керманичем щодо переїзду. Вийшли вони з лінца до світанку. Зірки ще сяяли над їхніми головами і відбивалися в хиткій поверхні ріки, перетворюючись на срібні струмки, що розбігалися по ній. Цей день був не менш приємний, аніж попередній. Одне тільки засмучувало гайдна. Вони наближалися до Відня, і подорож, страждання і небезпеки якої він забув, пам'ятаючи тільки чудові хвилини, мусила незабаром добігти кінця. У мелку, їм не без жалю, довелося розстатися зі своїм добрим керманичем. На інших суднах, якими вони могли скористатися, вже не було б ні такої самоти, ні такої безпеки. До того ж, звивини ріки набагато подовжували шлях до Відня, а Консуело хотілося бути скоріше на місці. Вона почувала себе відпочилою, посвіжілою, готовою до всяких несподіванок, а тому запропонувала Йосифу продовжувати шлях пішки, поки не трапиться яка-небудь підходяща оказія. Їм залишалося довідня ще з двадцять ліє, і цей спосіб пересування, звичайно, був не із швидких, але справа в тому, що хоча Консуело і запевняла себе, начебто жадає знову вдягти жіноче плаття і повернутися до життєвих зручностей. У глибині душі вона, як і Йосиф, зовсім не прагнула так скоро завершити подорож. Вона була занадто артистичною натурою, щоб не любити волі, випадковостей, виявів мужності і спритності, картин природи, які постійно змінюються і які по-справжньому може оцінити тільки пішохід і нарешті романтичних пригод, що супроводжують бродяче і відлюдне життя. Я називаю це життя відлюдним читачу, прагнучи висловити те заповітне і таємниче почуття, що його, мабуть, вам легше зрозуміти, ніж мені пояснити. Мені здається, що для висловлення цього стану душі в нашій мові не знайдеться визначення, але ви зрозумієте його, якщо вам доводилося подорожувати пішки де-небудь далеко, самому або зі своїм другим я, або зрештою, подібно до консуело, із привітним товаришем, веселим, послужливим і вашим однодумцем. І якщо у вас не було якої-небудь невідкладної турботи або приводу для занепокоєння, ви, напевно, відчували в такі хвилини дивну, може навіть трохи егоїстичну радість, говорячи собі. Ніхто не турбується про мене, і я ні про кого не турбуюся. Ніхто не знає, де я. Ті, хто панує над моїм життям, марно стали б мене шукати. Вони не знайдуть мене в цьому нікому невідомому, новому для мене самого куточку, де я знайшов притулок. Ті, кого моє життя зачіпає і хвилює, відпочинуть від мене, як і я від них. Я цілком належу собі, і як володар, і як раб. Тому що серед нас, о та чув, немає жодної людини, яка по відношенню до деяких людей не була б одночасно і трохи рабом, і трохи володарем. Хочеш, не хочеш, не усвідомлюючи цього, і не прагнучи цього. Ніхто не знає, де я. Почуття самотності, безсумнівно, має свою принадність, свою невимовну принадність, жорстоку на перший погляд, справедливу й солодку по суті. Ми народжені для взаємного спілкування, шлях обов'язку довгий і суворий. Обрієм йому слугує смерть, яка може статися коротша однієї ночі відпочинку. Отже, у дорогу, уперед, не жаліючи ніг. Однак, якщо нам трапиться настільки рідкісна, але добра нагода, коли відпочинок може бути безневинним, а усамітнення не викликає докорів сумління і перед нами стежка, що потопає в зелені, скористаємося кількома годинами самоти і споглядання. Такі години не необхідні. Діяльній мужній людині для відновлення сил, і я стверджую, що чим ремніше прагне ваше серце служити Дому Божому, тобто людству, тим більше ви здатні оцінити деякі хвилини самоти, коли ви цілковито належите собі. Егоїст завжди усюди самотній, його душа ніколи не стомлена любов'ю, стражданням, постійністю. Вона млява, холодна і має потребу в сні та спокої не більше, ніж мрець. Той же, хто вміє любити, рідко буває самотнім, а коли він самотній, він задоволений. Душа його може насолоджуватися перервою в діяльності, і перерваться буде подібна до міцного сну сильного організму. Такий сон красномовно свідчить про відчуту втому і є провісником майбутніх випробувань. Я не вірю ні в щирість печалі тих, хто не прагне відволіктися від неї, ні в безмежну самовідданість людей, які ніколи не мають потреби відпочинку, або їхня печаль – наслідок занепаду духу, який свідчить про те, що людина надламана, виснажена і не має сил любити те, що неї втрачено». Або під неослабною і невтомною самовідданістю Криється яка ганебна пожадливість Або егоїстичний, навіть злочинний розрахунок Ці міркування, можливо, занадто довгі Не є недоречними в оповіді про життя Консуело З її діяльною та самовідданою душею Хоча люди, що не зуміли зрозуміти її і могло і б часом звинуватити її в егоїзмі і легковажності. Кінець 73-го розділу читала Лілія Мироненко